husgruppen presenterar Eternal Lies En kampanj För Trail of Cthulhu Av Will Hinmarch Och Jeff Tidball Tillsammans med Jeremy Keller Utgiven av Pelgrane Press mm. Recap Ja men var, var är vi? Ehm, um, Ja vi är i Yucatan-Halvön Vi ska till Kitchen's Will ute. i djungeln ja, vi hade till och med träffat någon som kunde hjälpa oss Få upp en expedition va? Ja, vi träffade personen som äger marken Som det här stället ska mm. ligga i och Han hette Francisco de la Vega <skratt> mm. Möte med honom Han hade team jag säga. Han gav oss tillstånd Att resa in i djungeln Men sa också att han Domingos och hans expedition Som vi Förföljer Hade försvunnit i djungeln tidigare och det var roligt och farligt Banditer och värre Skulle finnas i djungeln och vänta på oss Men drömmer som vi är så struttade vi i de varningarna Och anlite var egen expedition Med en guide som heter Guillermo Castillo Som vi anordnade En grupp med män Som vi ska oss ut i foran och vi skulle ta en vecka att Säger han um, Så so, ja, yeah, det är där vi ska ut, ut i djungeln och dö Se djungeln sedan dö Skitbra mm. Gött, mos. Och lite längre bakåt det är, Ni är ju i Yucatan för att eh, Jonathan Brooks Som ni eh, har träffat på I alla fall i Mexico City eh, Skickade hit en expedition För att eh, Ja, de vill gå jag har medit på Ingus och hans för att undersöka den här Shishen Tsutsun for reasons för att avgöra ja, hade de de spekulerade kulten som ni eh, slås emot verkar lite som vad det är för Gud om egentligen tillbär så Jonathan Brooks har en teori och han skickade hit den expeditionen för att eh, undersöka om den teorin är sann här med det tillbär egentligen jag, var, jag sa en sak mm. Brooks tog på det Trammer tog det på något annat Det är säkert att det bara är fler namn på Det är lite sak. roligt Mm äh, Dock då Du, service Har ju ja, Via flygbud mm. Säkrat en bok mm. Från biblioteket i Mexico City mm. Vilket dålig är fjärgord Som han fick Det allra sista som hände Mm Into the Yucatan av Dr. Arthur Cartwright. Och, uh, den får du här. Tack. Det är till och med en karta. En karta? Jag har lagt fram. Jag förberett. Det finns en fin spel i. Mm. Mm. Mm. Uh, Gemma Castillo skulle anlita sex bärare- 50 dollar per huvud och han själv ska ha 200 dollar. Det eh, Och vi skulle resa restar morgonen den 16. Ja, det är den 14.00 ja. på kvällen så de, de behövde en åtgärd på sig på att sätta i ordning allt. Och då får ni också en dag på er att eh, köpa ut och sätta affär Skicka man Klä <laughs> upp det för en jungelexpedition kanske. Ja, det är inte i med dem. Ett med så här mygglet. Mm. Och en liten film. Och liten, ska man säga. En sån här liten mm. Ja. Syns det känns som lite liten Genom sympatisk mm. symptomkrålare. Höga kängor ska jag ha med. Mm. Myggnät är ju klokt. Så ja, så jag tänkte det. Jag, jag ska ha myggnät till min... Mm. Okej, okay. ja. ja. ja. vi det till han till oss. Ja, till... Ja, så expeditionsutrustning. Men kläder och så får ni ju fixa själva. Men jag har ingen aning om. Det får väl han ordna till mig vad jag ska ha när inköpslista. Vi tar med dig på en shoppingrunda. Ja, det är klart vi ska ta nästa vis. Ja, har han? Han ska ta för vatten och mat och machetes. vi ekipera honom. För djungeln. Ja. Kläder får ni fixa själva. Kläder och ammunition eller på eller vi fixar då. Jag att ta med egna vapen om ni vill. Men vi får väl se att de har rejält med. Du har till händerna. Ja. Mm. Eller har De kommer att ha vapen. Och någon, man kanske skaffar sig någon som här inte med. Vi hoppas att, att de är, att de är, är mera värdefulla än ni gillar det på i alla fall. Jag alltså, tror inte de är De gjorde en mycket bra underledande manöver. Det skulle de eh, göra. Rolsam. Ja. Det är ja. helt speltime, men ja, det måste minnas. Ja. Du kan säga Dori, so, Doris, Doris, Doris ja. gänga, så vi med Nu ska ut i unionen. Nej, Och därmed förklarar jag den 14 maj för uh, natt. Och uh, okay. det blir morgonen 15 maj. Mm. Lever du mm. då? Alla lever. Uh -huh. mm. Much rejoicing. Hur bra, säger Sulatjö. Ja, det gör. Vi. Ja. <laughs> jag skriver upp lite börs här som jag tror att jag fixar det under denna dag. <laughs> mamma, får mamma till. Jag gör ja, mm. yes. mm. mm. Jag Nej. ha Nej. Myndolja mm, mm, ska jag ha med. borde finnas nu. Det är eh, plockar på sig en mouse och en machete också. Och tyvärr så. Ja ifall han stöd på någon Ja, men vi vet, vet aldrig. Vi får, får gått och det. Precis. Men måste som en typ av fasta machetid. Mm. Ja, jag blir ju släpad och blir väl utrustad och far och vålder, misstänker jag. Ja, ja jag följer med då. också. Vi ekiperar ja. dig. Ja, igen. men vi. under dagen så ser jag, skaffar jag med lite flytande. Ja, ja. Jag hade inte sett det. det är också kanske viktigt att ha med sig på resan. Ja, ja. Precis. Det fungerar som myggmedel framför allt. Och bandor. ja. <laughs> Jag ska faktiskt upp det min stam. Ja, eh. mycket fotriktiga skor. Ja. Oh, höga, fina kängor. Mm. Mm. Mm. Och skavsårsplåster som inte ja, finns på den här tiden, med någon sorts bandage. Ja, men, har väl frågat laddat upp med? Eh, ja. ja, för det skavsår. skabsor. Ja, ladda upp i min fina lä lä lä läkeväska. Up to date. Ja. <laughs> Jag känner att lite mer. dynamik. Kanske till och med kolla lite lokala så här, Ja, man kan ju faktiskt gå till en farmacia, ett typ av Jag går dit och pratar lite med dem om sådana här inhemska kuror de har mot diverse olika myggbet och annat bröt. Tom tar med dig, för du kan ju det. Eller Victor Lodge, med mig. Ja, väldigt klart. Han kan ju spanska. Spanska. Spanska. Ja. Han frågar vad man, vad de har mot äh, <laughs> maklin. Ja, när vi mig om lokala baksilloset. <laughs> men <Medikamenta laughs> <emot, laughs> det är olika som kan menar du ute med kan, kan <laughs> baks baks komma i upp lust. i Umland. Det kommer nog säkert ta på timma. Ja ja, det det du, du, du går fram till någon där då eller där inne i Rom farmacia gör när för det kan jag, det vet vad det är. Affär. Då men, det är stad. Falvacia. Eh, ja, där. typ apotek Ja, vi, vi visar till ett apotek Ja, tack liten, <laughs> Tack En liten man där inne och säger ja, ja, god dag Medikament ja, ja. Ja, ja, ja, precis ja. Vector Large var det naturligtvis översatta hela tiden mm. Mm. Ja, så gärna mm. så, ja. Han är helt från tyska ja, <laughs> jag, jag vet inte <laughs> om han kan Jag kan... Vi kommer ut med två kilobatt i Ja, <laughs> ja fina oljor mot mygg. Oljebyggen borta. Bra, för det har jag skrivit upp här. Myggolja skriv jag det. Mm. Mm. tar en extra flaska. Den får vi Large på. Mm. Någonting annat mot ormar så att elen finns mycket giftigt i jungeln. Ja... Vi Be är inte biten. Nej, det finns ingenting en sån här lokalmedicinskaj som man har som... Uh, rappel all evil. Nej. <laughs> rappel <all evil. laughs> rappels, <laughs> <det är med. laughs> man Evil-reppel ja. Mm. turn under. Ja, gamla moster här. Hon är ju lite sådär... Ja, <laughs> nej, men ta gärna ett samtal med henne. Eller Victor får ju en precis. Är... Gammal. Ja, som... The old hag. Jaha. Bor i eh, skula utanför stan. Jaha, vad trevligt. Eh, men då kan man ju kanske prata lite med henne om, om, om det var grejer. Det var bra. Får man adressen? Ja, han genom vägbeskrivning. Ja, precis. Precis. <laughs> men eh, då tror jag att Viktor Large och jag åker dit mm. efter vi har köpt oss med goljer och. Olje mm. överhuvudtaget, förskov, skåp och, och sådana här. Mm. Ja. och ja, Jag fyller upp med läkemedelsväska helt, helt enkelt. Mm. Men att ha grejer. Mm. Sen sätter jag just nu och tar med någon bil ut. Ja, taxi. Ja, går ja. Mm. ja kör ut där på landet på, i det gungliga mm. en by. Ja, små byar runt omkring. Mm. Och om vad jag har precis? Och det ska vara här, säger han. Det är lite hydde här. Ja, då var bra. Jag väntar här då. Så... Ja, ja. Jag betalar ju Vill Ja, tack något. Inte är för... jo, ja jag ser vi. Viktor Lars här när han bläddrar så med betalar. Ja, ja, tack så <laughs> <att rullar> mycket. Jag tror det är bra. Jag har det här. Jag har det här. Jag har det här. Jag har här. Ja har det här. Jag det här. Jag inte. Jag har Ja, Ja. ja. ja nej, men, eh, jag måste. Ja. Ja, det är en liten hydda, där sitter en gammal dam utanför den hyddan och den verkar sy mm. någonting En gammal grå dam Ja, den gamla grå damen Ska vi inte möta för att dörren Nej, men, märker, sy men vi går fram och förhörs om det är hon <laughs> Vem undrar? Ja, förlåt, jag heter Facken boller och det här är min eh, godkamrat. Eh, och i Ja, gott då. Sen har jag återbesökt på spanska. Hola. Señora. Jag fick ett här av eh, din eh, systerson på farmacist Pablo. Ja. Ehm vi skickade in vid ungdomen och hon vi han sa att han var väldigt eh, kunnig i i gammal folktro och eh, eh, ja, medicamenter helt enkelt som mm. före ja. mm. jag tänkte vi skulle ha lite tips och, och det om det händer någonting ute i djungeln. För att du något skydd mot onda mm. andar eller skavsår eller <gård> ormar? Flåskor. <gård> ja, <Fint>. ja. <gård> eh, 100 Hundra dollar. Hundra dollar. för fan Dyrt. Ja, men det var Ja, det var tyckte vi eh, Borg in, hon tar han Borg in <laughs> Det var inte jag heller Fyckan bälten Borg in ja. Vi har inte det, så det var nog billigt Vi <laughs> <laughs> är inte förhandlingsbart i alla fall eh, det Var det inte det? Nej, nej precis. det är inte det Så att jag har ju ja, Nej, men Precis Nej har. Hon säger om 100 dollar förskott så kan vi gå in i den så har lager. Det är ju fantastiskt så bra. förskott är, verkar hon snabb. Nej. <laughs> det gör hon inte det. Är, nej. nej men då, då får vi väl bläddra fram 100 dollars. Ja, för det var ju tydligen billigt. Mm. Ja. Det är inte våra bänningar under honom. Du tar dem och räknar dem. Ja. Det är så att hon säger sakta och massar sig in i hyddarna och rikar, rikar. Ja, jag har följt det naturligtvis. Ja. Viktor, han pratar, liten... ja. eh, pratar väl ungefär hela tiden. Mm. Mm. Hon säger inte mycket. Nej. Det är svaret. Eh, men det är en liten och eh, hydda. Eh, väldigt enkel konstruktion, jordgolv. Och oh, hon har en liten låda och någon hylla med diverse olika konstiga saker på. Mm. Hon säger, ja, det ser ju inte lugnt, jag behöver en liten... Eh, en, en skyddande amelett kanske? Eller? Ja, eh, mot ja. Det är inte Allmänt, precis. Ja, ja. Mot, mygg. Mot, mygg, mot ondska och repel. Allmänt, rätt. Det är de gammalmedaljongerna och slag. Mm. Jag vet inte om du har någon... Inte den. Inte, fan, nej. Vad har vi? Det är för jag. Ingenting. Ja. Äh, uh, arkeologi har du inte... Det gör jag inte Lars heller. Ja, Lars kanske kan i och för sig. Och Lars ja, Lars i stället. Där har han Ja, det är någon gammal eh, maya grej <laughs> Ja, han kände igen det i ja. alla fall. Okay. <laughs> oh, vad trevligt tror jag. Det är fantastiskt. Det är inte ett äh, pris på den. <laughs> Nej, det, är, men... Men det ser väldigt gammalt ut. Här. Ja, det är det i hittade snöre. Ja, precis. De får man, sån här det är någon form av majaskalle Maya På det. Det är mycket bra, mycket bra. Mm. Mm. Ja, vi har sex stycken. King! ja, vi har det. vi behöver ju ha åtminstone några stycken då i alla fall och sen <hockey> mm. Har du uh, andra? <hockey> Ja, nej, men Jag pratar helt enkelt på om eh, mycket bitt och om bitt och annat möjligt del. Och, och sådana <här> grejer och 1-2. <ett> <här> Förvånat det är bra. Det ligger ju sådana. Men just om oh, man vet inte om det som hatar. <här> Spelar det i huvudformen? <här> ja. Ja, det är det nästan någon tänkte kunde vara lämpligt vad vad ska ni någonstans i djungeln? vad heter det chur chur chur chur chur chur chur chur chur chur chur chur chur chur chur chur chur chur chur du vet dit där stället. Show show show Hon show tillbaka, show och stör upp ögonen och säger det är mycket farligt där. Okej. Jag ber show show show show show show show show show det då? show Ja precis. En show av show 27 månaderna. Okej, det var ju konstigt. Det var ingen aning om vad det är för någonting. Är men ehm. <laughs> för Ja. Har du någonting som skyddar mot det här, då? Ja, det är så. Hon sneglar på någon sån här yrkesekard. Ja, i metall. Ehm, Mäker du. Ja. Men. Äh, äh. Finns det någonting man kan göra? Ja, så. För... Få bort dem. Ta med dem de, man. In. Eller vill du bli med och hjälpa till? <skratt> nej, nej, nej, nej, nej. <skratt> <skratt> <skratt> det, går nära. det går nära. Nej. Blev du och en nära. Hur nära vågar <skratt> hon gå? Ja, faktiskt. Då... <skratt> <skratt> Finns det någon, <skratt> någonting man kan göra för att skydda sig? Sniggla på det där karret. Ja. Då, då lär det att bläddra lite. Hund och... 150? Mm. <skratt> <skratt> Vilka pengar har du med dig? <skratt> <skratt> Jag har ju vikt att ha med mig. Jag hela kassoskåpet. Vi <skratt> är uppe på 200 dollar. Kan mm, no. föda hela din familj resten av livet? Ja, ja, typ. Um, ja, ja okej, okay, säger hon. <skratt> Kommer tillbaka Nira från explosionen, sen står det en herrgård där i stället. Ja, men... Jag, jag uh, gillar din inställning. Tror... Vi kommer tillbaka från expeditionen. Det här rökelsekaret, säger. Mm. skyddar mot eh, eh, vonade i Okej. Och för länge. Om man. Eh, Bär med sig. Ja. Mm. Med lite rökelse det kan du få här också. Så skyddar det mm. inte bättre. Okej, själva karet gör att de inte vill ha i närheten Men tänder man lite rökelse i så vill de absolut inte vara det Ja, det sägs så det, det sägs så? Ja, ja. det här är ju gammal familjeknod Ja, naturligtvis Det är ju därför jag betalar 200 euro Kan jag hyra den bara? Vi ja, <torskning> kan ju ta oss nu Kanske tillbaka den tiden till när vi kommer tillbaka Ja, det får du jättegärna ja, och sen Då får du ju reda på hur du har gått med Ja, mm. om det kommer tillbaka så, det ja. så har det gått bra Ja, då ja, får jag några tips om myggor och annat bröt Nej, ja, det var inte hennes speciella Det var det inte Det får man nog leva med ja. Men eh, hon hade inte med en ena möjlighet Nej Till mig lite malaria var livet ute Tack, tack, då var snäll mm. ehm, Då tar jag med rökelsekart och rökelse Mm jag tror att Victor Lars översätter det här med amuletterna Den fungerar bara på män Så att den är tyvärr ingenting för dig för boll, utan det är jag tar hand om den <här> Tror du det? Ja det vet man aldrig <här> Nej tack. Eftersom du inte kan maska. Nej det kan jag inte <här> Tror du verkligen Victor Lars är så Nej, det lurig tror jag Det tror inte jag Det är en väldigt kors, ärlig jag. man det är ju bara titta på honom så ärlig han ser ut. Precis. Stä städad yttre och ärlig uppsyn. som Precis som Carl Bertil Gose. Vill du köra en bil från den här mannen? Nej, men en Ja, när vi har då förhört oss fram och tillbaks så tackar vi för oss. Så då åker vi tillbaka. Då har hon plockat fram nästrasåt. Ja, precis. Ja, Nej, mm. <laughs> ja, <just. laughs> Nästa rökelse kommer jag att ha. Jag har kartong på hela Nej, din Ja, just det. det också. Bink, eh, Men har ingen gjort utom jag. <hör> Vad? Ja. Jag brukar telefonen. Nu telefon. <hör> kan lämna den hemma. Mm. Mm. Då har vi ett det. jag åker tillbaka ja. Ja. Nej men hej. Mm. Ja. Oj. Det är ju bränt idag kan man säga på andra handla och åka. Mm. Mm. Jag förklarar ju för er att det här kartet betyder nog skydda mot vårdnad mm. Känner jag igen det här kartet, den här amuletten? Jag som har arkeologi och tullomaitos och, och kult och history och eh, maja och <laughs> spanska och, och geologi och... Antropologi. Ja. I don't an <laughs> Nej, då har inte en aning. Tänk en stund och fullstår blandar ihop allting. Ja, det här är något. Det här är egentligen inget <laughs> rökelsekar. Nej, precis. Det, är det här <laughs> är avträdeskartet <laughs> som de använder. Nej, det är en röstsköld. Ja, jag en från ja, jag <laughs> det <var>. <här> <här> här är en rustning från Kindi. Ja, mm. ja äh, amuletten är någon. Äh, en typisk maya symbol för styrka. A of strength plus one. No. Uh, Mental strength plus one. <laughs> <laughs> <laughs> plus one to a safe. Boots are running really fast. Flee plus two. Boots are running faster than you. Uh -huh. <laughs> du studerade det här rörelsekarret. Det, det är... Ja. Ett metallrökelsekar. Med inlagda stenar. Som du inte kan identifiera. Trots att jag har eordi. Ja. Du gissar att det här är nog inte från ä, jorden. Det här är nog någon meteorit. Det är bra effektiv. But what do we know? Fint att vi hittat danten i alla fall. Ja, då. Ja. Väl, väldigt väldigt, väldigt eh, sympatisk då. Sympatisk då. Du har gjort mm. någon sympati. Jag kasta pengar på det. Ja. <laughs> Hur mycket så här rökelse så mycket kan man ju köka. Jag kan tända en massor, ja. eller som Arls då. Till en 3-4 eh, i alla fall. Okej, okay. gång. Hur länge var det mm. nog? Flera minuter. Fyra. <laughs> Topp. Ja, ingenting vi tänder för vi är där i alla fall. Mm. Eh, eh, nej. nej. Mm. Har vi tur att slippa bygga som överhuvudtaget? Det är som i Jo. You never know. Ja, alla klara med sina. Ja, jag har slippat jag ska med att skriva brev och sånt. Och... Mm. Mm. Det är på ja, Fixa lite basic-grejer så så sådär. Man läser ju och sådana. Och sen kör vi det. och så lite handelvatorn och skott och <gör> Och Fixade en ryggsäck också. <skratt> mm. Här något att bära i. Lite rep. Så det är det små små, små små. Ja, det ligger otympligt liksom jag. Det är lite slut i min villa här med plats som alla ja, Det kan man ha Ja, Jag släpper jag på min doktorsvägg eller ryggsäck som vi ser. Ja, ryggsäck. Ja. mitt wurst. <skratt> det är det var det har det liksom Jag i <skratt> Och det ska hålla rökspudde ja. Nej, ja. ja. ja. det inte Jag begynn inte väl rökt Och det är inte så Ja, <skratt> Rökt är då borde man kunna kasta ja. det på dem. Ja. Mm. Oh. Eller man äter det kanske med i I repellent trust mm. Det är ett det svindusystem. den Kryddarna med mycket lök. Ja precis. <skratt> yes. <skr> Mycket lök. Ja, det är då. Ja, då. Då blir det en rökelse. Det blir fart, farts of mayhem. Men då kräver han med vitlök. Ja. Så när du liksom andas sen det här så borde du ju ta med ut. lite så ja. att du liksom andas ghost repellent. Jag <laughs> du Vi är fulla av det här, men... <laughs> <laughs> Har vi då några försvarsmekanismer som inte innefattar kroppsfunktioner? Nej. Det är en ganska kvar. Ja, just Den har jag ju naturligtvis i. Det är en som jag alldeles släpper. Vi är trotsingar Sverige. Sten och rik. Han har en En kan Ja, just det. Ja, då var vi nästan snart på väg va? Bara en liten fråga som den här texten nämner den här Isle of Gods. Att de här tjuskylorna ransackt The Isle of Gods. Vad är Isle of Gods? Mm. Folk frågar. Jo, mm. <laughs> Har jag någon koll på det överhuvudtaget? Han hade väl en uh, Det var det att, att, de, att de tog Maja-traditionen. Men jag tänkte att den här... <laughs> Jag, jag vet inte om service, för jag har ingen aning om vad Island love gods är. Eh, om det, är, eh, om det, är det är bara något påhittat i eventyr eller om det är... Det var en version av I man. Mm. Ja, precis. <laughs> Skriv upp den lite. Ja, det är inget du vet. Det är inget du känner till Nä? Nej. Har, har vi något användbart i det där eller som du har Men, tänkt på? Det, det det så, det Nej, det är kartan. Den karta över där det är där? Sjöskåd och tjuv. Nej, det beskåd. så. sjöskåd. Allegedly. Eller så sitter det bara på hållet, se. Pyramid of the Sorcerer. har också hört att det är precis bara en rin och en brunn där. Mm. Klaza. Ja. Men då vet vi vad du ska hit, le, leta för att hitta de andra sakerna. Mm. Hittar vi brunnen så kan vi sedan hitta det andra på den. Jag mm. tycker annars att majlanska pyramider är inte så so. svår kan missa. De kanske Ja, det vet många. Ja. Men så i pyramiden var inte Alien vs Predator. De var där under, under Un, märken. Under isen? Ja. Var det inte någon pyramid som pyramid. Jo. Det? Ja. Nej, nej, nej, det var det inte. Den bara stod under isen. Stod is, alltså under isen. Det och så länge sedan man använt den. Så... Men då så i alla fall, ni lägger er för natten. Och på morgonen tänkte att ni ska ge av. Ja. Gemma ja. Ja. Ja. och Castillo titta till er på kvällen och bara se det att ni är redo för morgon. Och avfärd, tidigt. Mm. Mm. Ja, det. Då ska packa Det är Oh, Okej okay. mm. Det var ju filen Sex stycken Ja visst det mm. At least we need them are jackasses mm. Mm. At least Bra mm. saker Det blir morgon 16 i alla lever Yay! Yay Det är en det seger seg varje gång ja. <laughs> <Det vaknar levande. laughs> Jag har inte drömt det konstigt heller Vi är väldigt väl medvetna om den Inmusten mm. <laughs> det är att få vakna Vad mm. eh. vakna då också. <laughs> cirkus klockan 6 eh, i morgonen så eh, driver eh, GM och Castillo in på hotellet ja fast ni är redo mm. Mm. No, vi har suttit uppe länge och ätit på ost ja. och mm. en... ja, bröd. han eh, ledde ut det och det är en eh, en gul eh, pick -up truck som väntar på er ska jag köra till djungelkamp här mm. blir det, mm. ja. Ja. Ja, det vi är hoppar väl in bra grejer det ja mm. Och fina outspits. Ja. Just det. Matchande oh, mygghattar. och strump. Lisa ja, har fått en sån med myggnät. Ja, ja. <skratt> Färden går ut från Merida. In på en enkel lerig väg. Den svänger höger in på en smalare väg som efter tag slutar i en rocky ten foot drop off. På toppen där så mm. står det någon ljusgrön pick up truck med dörrarna öppna. Eller de mm. la vega. Jämst ja, är det förmodligen en av lastbilarna eller ja, bilarna från den före expeditionen. Jag tror. Okej. Mm. Låt oss undersöka den. Varför har de ja. lämnat dörrarna? Det är väl någon annan. Har man varit och tittat mm. till och sett om det fanns något att ta? Polifia. Men de ska, tanken i alla fall, att ja, det är här man ger sin in i ungen så de stannar här. Mm. Mm. Ja men vi tar väl en kik på den. Ja just, vi läser väl då och kollar till den. Ingen tittar in och säger hallå. Inte ni. Alla bara kika lite försiktigt. Ja, kan inte Black ta och rigga lite, lite. bubbertskärps? Runt våran bil eller? Nej, inte jag. Sullivan med sin evidence collection. Ja, just det. Det har jag. Det är inget så speciellt intressant runt om den här pick Det är lite gamla fot- eller stövelavtryck som har... har regnat så de är lite så där skick. det finns lite annat omkring i förmodligen för att någon har plundrat den här bilen. Ähm, oh du. Mechanical Repair. Nej, det har inte jag. Har någon annan nu? card tror black card? tror jag. Jag har ett poäng i det. <laughs> jag har ett. Läckhåll åtta. Mechanical ja. Repair. Mechanical Repair. Mm. Oh. Ähm, Black noterar att det hänger sladdar som någon har förmodligen försökt kylkoppla den här. Den har antingen inte vetat hur man gör eller inte försökt tillräckligt mycket. Annars är den tom på intressant innehåll. Och vi tror att den har stått där sedan förra. Ja, det är troligen för expeditionen. Mm. Mm. Så den gav oss man andra ord ingenting? Nej, jag går bara. Vi byter väl på oss det vi ska ha och sen så ja. ja. ger vi oss väl väg ut i jorden. Den tar bärarna resten. Ja, de ger väg mat och utrustning. Det mm. är mm. björd. Vi måste säga att det är bäst vi använder lagshuset så mycket vi kan. Ja, så vi, ja, traskar, så vi traskar med. Eh, ni går in i djungeln på någon smal eh, stig. Outdoorsman har också tänkte jag Det här är lite mer än ett vild stig. Det är en stig som förmodligen används av människor då och då, men inte speciellt ofta. Den används av djur och så. Ja, Hej ho, hej ho, vår död ska vi gå. Och ni traskar djungeln, det, det här är regnskogsdjungeln, det är väldigt tätt. Mm. Vi har maschiten. Ja. Mm. ja, det noterar ni har bärarna också. Mm. Vad bra, det är som man kunde tro att de var förberedda på det här uppdraget. Ja. Jag har vi aldrig lite kompetenta arbetskraft. Ni traskar på, ni traskar på en halv dag faktiskt. Vad jobbigt. Ja. Mm -hmm. Det fixar vi. Ja. How about second breakfast? Ja. Jag med wurst. Ja. Och äpple. Åh, ja. ja. Jag kan plocka upp dem åt er Medan vi går förutsatt när att får smaka lite. Ja, naturligtvis. Ja, det får jag några halvdag så... så delade wurst på stående fot. Ja, halvdag så kommer kommer ni fram till någon form av stor sten. Eh, stone marker och alltså mm. Ja, ah, det här är en, en gammal uh, almost 9 feet tall så den är rätt hög <laughs> gammal uh, <Polisk. laughs> ja du har ju arkeologi och så vidare och, och även Victor Larch ser att det här är um, den är uh, introdutely carved but badly weathered by rain deeply settled in the mud det är ristningen uh, är maya liknande avbildar kirare som står på ryggarna av uh, decapitated bodies. Halshuggna, det är nog uh, de här 20 Det är kryter tog, fram uh, från uh, ja, halsarna. Och det vet du Stämmer. att det är ut, uh, hos Maya-folket, det betyder det blod. Ut Och de här krigarna håller upp de avhuggna huvudna upp mot uh, toppen av uh, den här markören. Uh, Och du noterar då att den här har varit högre för. Men hon har bytt ut så av på toppen. Mm, det är någon annan stor sten närheten eller en no. liten sten. Det är vet inte det är ner eller det Perhaps it was whatever the warriors were offering the seven heads to. Mm. Jag förklarar detta för det, det det tar ju 20 gånger så lång tid som när du gjorde det. Ja Det är många Mm och, Ah Emellan så. Och titta här Vad ser <går now> du? Expositionen fortsätter Guillermo <jag och>, <går>, går typ bara förbi den Och säger att det där Men det betyder bara att vi är på rätt spår uh, Det var bra <går> Det låter ju mm. Nej, jag inte ser det Så småningom så hastar jag efter också att gå till så tabell Ja, svida. Har du fått allt den en liten kamera? Ja, ja en, och jag. har en kamera. ta en, ta en, en bild. Ja. Vi så vi står här. En uh, markordning. Jag är ju hjälplöst sist. Just nu ja. <laughs> Just nu. Ja. <laughs> ja. Jag var väl kanske förra då eftersom jag tog ut. Ja. Ja. Eller alltså, kanske, ja, kan man gå bredd? Kanske. Ja, vi går väl jämt varandra. Läcker den som är bäst på outdoors men han borde gå först. Ja. Så det kan vi gå efter. Guiden går först, allra först ja, Ska jag ta hand om Victor Lars där bakom då Och lyssna på hans lär, han väl, Ja, Han, ja, sen, han kan prata med mig Jag tar hand om ja. honom en stund ja. Fantastiska blommor här ja. Sen, ja mycket 58, Lär mig de här Ja visst Oj, ja. Mm. Sen bolle med Ja bolle och Ja, så, yes. Jag och Lars och språkade lite och sen Ja då kommer Lars och, det är äh, inte sist, men mm. äh, för är sist. Mm. Just nu så är, är mm. Service är ju sist, för han kommer ju men, att nej, Normalt efter, sett. jag tillbaka då? och säger hade vi inte fler? Guiden, då? precis. Jack, <laughs> Bolle, Lars, service, där, där. Ja. Mm. Just jag har, har min personliga bärar precis till mig. En sån klucka ja. En säck med vurst och en säck med eh, Sprit, med sprit och... och sen har vi lite annat som man kan behöva för att överleva Jag har fyllt min lyxsäck med glass yes. En fruktkorg Ja, det måste vara fruktkorg. Ja, ser vi här goda frukten på vägen så plockar vi en fruktkorg. Vi har tagit med en korg bara. Ja. <laughs> Som gick och blev samlade var ända vi går förbi så. Ja. ja han stoppar i korgen. Eller ja. <laughs> Eller hur? Jag <I> ser det kortet. <laughs> det är Ge det bara. No, no, no. <laughs> please don't eat. <laughs> Vit svamp, Vad kan gå fel? Eh, senare eftermiddag eftermiddagen så blåser det plötsligt upp till storm. Vad är det här? Gorm! Gorm! Kom. <skratt> <skratt> Men åh! No. Ska det vara så här, Black? Black är helt förundrad varit att det kommer en storm. Det fanns inga tecken på det. Nej. Nej, så ska det inte vara. Nu väderar <skratt> det tråkigt. Kanske står man i de håll på flera dagar. Kolla, det vet vi inte Eller, vi. Väderböcker. Eller har du lyssnat på väderrapport på radio? Nej, det är lite dåligt väder. Djungeln skaka och det faller med Det är så mycket dåligt väder. Bara dåliga kläder. Va? Då får man väl dra upp och så. Stigen blir en lerig... Revulet? Ja, typ miniflod. Ja, revulet. Jag är så glad att vi köpte den här bra skorna. Ja, fantastiska kläder. Kan jag prata med dig? Kan jag inte upp det här kalla vannet? Jag säger det till Ja. Det är svårt att se mer än... 10-20 fot framför. Mm, då tätar vi ihop oss lite så vi inte går igenom. Säger säkert guiden. Mm. Ja, han är. Black, säger säkert Ja, mm, också. Han har ju traskat på. Mm. Mm. Vi försöker hälla så plaskplask. Plask. Då blir det ja. <laughs> Fråga guiden. Ni. Ja. Jag frågade guiden brukade vara så här i skogen. Det hände Det hände. Bara sådär där. och då himmel. Värdet är nyckfullt här till min nästa fall. Jag skulle ja, slå för dig. Nu, nu kändes det som att det var på väg att hända någonting. Någon håller ja, på att äta det. Och då kom Victor large. <här> Victor large. <här> ja, <här> ja <här> vad? <ja>, <här> du, du går någonstans mitt i ledet det är jag som i Alargs <här> omsorg nu och pratar med dig. Fet bannade mygor! Ja, men vilken typ av mygor? Men nu är vi mitt i ovärdet så jag tror inte myggen är något problem just nu. Vi kraschar i en flod, känns som. Har du bra? Ja, liksom. det riktigt bra. Ta lugna sin topp. Vi går i väldigt tät formation i väldigt mycket regn och vi klaffs äh, lera. En liten sån här flod. Ja, nästan stigen har blivit som en flod nästan. Eh, kontroll ingenstans. Jag är klar om det blir något. Med armé för logistiken. I det här i regnet och på den här leriga stigen så får ni nu äran att göra ett test. Ett test. I tur och ordning efter marschordning. Black först då. Det är ett fläckigt test. vad ska man slå då? Det vet vi inte. Det är fyra alla. Ja, fyra. Okej, det är fyra. Fyra. Man ska alltid, här, ja. alltid kunna misslyckas på en etta ska jag så jag kommer att spända två. Spända. Nej. Äh, det. Men det är bara. Ta det i ordning. Mm, black first. Ska du spänna något? Har du något spänna? Jag ska X. Jag har lärt mig att spända, spända in. Ja, ja, sex. sex. Ja, inga problem. SM. Ja, då är det Jakob och Jag spänner väl två då. Fyra samma man har lagt åt dem Eh, jag spänder två. är Ett. Sullivan snubblar. <skrutter> Förlåt Lars. <skrutter> <skrutter> är jag inte? <skrutter> <skrutter> ja. oh, Vad trevligt. Det här var det som ligger på marken <skrutter> Nej, jag behöver inte, inte äkterbundskåp. <skrutter> Okej. <OK. skrutter> Eller det var det bara Sullivan? Ursäkta mig, är det någon som har sett till Sullivan? <skrutter> <skrutter> <skrutter> <Han ligger där. skrutter> Jag, jag, st jag ställer mig på den här stocken och tittar Nu halkar jag av stigen. Ner för en uh, shallow slope. Lite slänt. Jag tittar därför hon, ja. Hon är så död. Du slår i träd. Du slår i stora stenbumlingar. Och... Jag hör henne. Det gick ganska trätt. Var det ingen som ah! hann typ. Ja, var det ingen som han fånga mig? Ja, Klart Men det är 6 minus 1 ett skada 1 ett igen 1 ja, ett skada 1 ett är skada Och din färg tar slut När du slammar in i en eh, Annan sån här Nej då. Kan jag ta mig upp igen Snabbt som man skollat behöver En farlig helvete Sade hon det Jag är givetvis hela tiden när det är färden. det är säger, "Bist är är död." Vi fortsätter Vi kan mötas upp länge fram. Okej. fortsätter dit är istället? Alltså. Ah, det man du tog dit Det är bra. Nej. <laughs> det här ser ungefär likadant ut som den förra uh -huh. stemmarkören. Jag ser ingen skillnad. Den är kapad med? vi uh, är ju inte lika bra på det här som vi sen. Nej, men, jag är inte, men kan ju se om den är kapad? För det sa han ju säkert någonting om innan vi drog ja, iväg. Ja, jag pratar ju jättemycket om. Ja, har jag pratat den senaste timmen Nu den är lite högre, det är nånt med uppe. Vi tackar uh, Men jag så jag ser ju inte vad. Nej, hon har du arkeologi, antropologi eller arthistori. Uh, nej nej, och nej. Kunde inte någon annan ha ner här? Den gjorde av sten. Jag ja, inte det kommer ju dit förut senare. Du försökte väl inte? Jo, det gjorde Nej, det var sist. Stanna du. där! Stanna där nere trycken! Men jag kan väl inte stå still här? Ja, men vi kommer ju dit. Vi Är ni på väg ja, Ta samma väg som jag! Nej! Det gick jättefort! Svarar lite tid! Sätta <laughs> <Stanna laughs> upp längst <där>. upp på sten! <laughs> De här två stigarna... The Hill Path som din hette, mm. ansluter till huvudleden efter en par hundra bit. Så jag fattar var jag ska gå eller så fast det är Ja du går i ja, ja precis. Fast du ser dem inte. Jag ropar lite till dem ibland. Marco. Polo. Är det regn? Ja. Men du ansluter igen efter en stund. Jag lever fortfarande. Han, jag berättade att jag såg en till sån där pelare, men det verkade vara någonting på den. Nu berättar jag för dig. Eftersom jag att du är intresserad. Jag kan ta och titta på den. Ja, gör du det. Vi pausar här. Så... Du kan inte, men man ser ingenting, så alltså, det är jättemörkt. Vi ser ingenting. Jo, jo, men det, det löser vi när vi väl kommer dit. Nej, men, men hålla skottet. Vi fortsätter. Det är en kolla här. Jag Ett blåster. Ett Får jag tillbaka då? Men stanna vi säger att uh, mycket bättre för varje år ja, Då tar jag göra en camp här. Ja men tiden. jag har bara florerat det. få fotboll men Ja men vi ska inte vänta tills så, vi det är. Lite mer, ja, har vi det. Är har 19 Ja men då är jag ja, tillbaka. Hur skulle få lägga Vad har jag sudd? Där har jag sudd. Den kanske du behöver se Ja, det kan jag göra. Jag mår bra nu, för ja, det har ju plåttrat på mig. Vad säger ni? Ska vi ta och slå läge efter natten och undersöka den ja. här stenen närmare? Eller ska vi gå vidare och skita? Godnatt! Godnatt! God God God God God jag vill inte om det är en jäkla så jag vill inte fortsätta. Att det är ljust. Regner det fortfarande till en helhet? Ja, relativt. Jag har ju regnpanschen uppe. Jag Vet inte namnen. Hur tror ni sen betalar vi som betalade honom? Nej, vi får Nej. vänta lite. Vänta fem minuter så får vi kolla på den. Fem minuter. Ja, inte mer. Nej, precis. Ja. Så går vi du till. häst där vi. Så kan jag försöka fotta det i regnet. Jag tänkte jag också. Vad mm. blir upp så jag ja. Kommer vi tillbaks kan vi framkalla och se vad det var. Ja, 100 ft 30 meter bort. 100 Boken. Ja, ja. Så det 50 meter Ja, vi går ner och så får du undersöka Ja, ett par minuter så får vi gå tillbaka ja. ja, den här, ni kommer dit Ni hittar på det är, bara är vi alla där nu eller? Ja, det är ju Jag stannar ja, kvar med det. du resten så. Jag fotar det så vis när jag står och pekar Jag stannar äh? kvar med guiden Jag blir inte om någon jävla stenstol så. Ni hittar tillbaka till den här Ja, jag följer väl med er då ja, Du hittar tillbaka och kan jag visa mm. dem den här stenstolen. Ja, ja. Hej, snabba, där. Kräffar, hej där, jag träffade med huvudet. Ja. Det är lite blod här, i mitt. Ja, ja men det är mycket riktigt. <laughs> lite torsen till på toppen här. Du kan med din antropologi att det här verkar vara någon bred, grodlig mun som sträcker sig ner med tunga för att sluka de här huvudena som riktas upp mot det. Här kan vi gilla. Åh. Och, och jag fotade vi kameran Ja, jag fotade fotade under The main body the mouth belongs to has been worn away or broken off. du right. ser bara nederdelen då. Ja. Men det här med mm. munnen har vi ju stött på tidigare det så den här, här känsligt just nu. Men när man nu när man är äldre det vet vi Ja, precis. Nä, är um. men du har ju lite andra munfotografier på temat. Ja, jag vill du se dem? Nej tack. Jag har precis fått tillbaka lite stabilitet till här Vi kan ja. behålla den ett tag. Mm. Ja, men vi upp Jag hade ja, gärna kunnat stanna här ganska länge också. Jag gick uppen det är väldigt snabbt bara. Minnet ja. minnes ja. fotopost i minne. Ja, till minna kursen bara. Totalt ja. lackade då. Nej, vi vi går upp där. Efter jag fotat då. Ja, innet. Psyk. Ja, de var börjat taska så smått. Mm. vi är kan poppa det. Ja, vi går Gå det fast. I fatt. Ja, i fast. Yep. I fast. Ni ser bäran här efter några minuter. Vi mm. fortsätter traska på sen ett par timmar innan då ger en återslut för att börja det började skymma på så mm. Vi ska slå läge här framme. Ja, Var bra. En liten öppning. Mm. Upp med tälten. Eller vad vi nu har. Det ja, det är tält. Och myggnät och diverse annat. Vi ja. försöker göra en liten läge eld Väggen har väl för att upphöra. Oh, är det så här alla i ett tält, eller är det många små, eller hur? Det är fyrmannatält. Fyrmannatält? Ja. Ah, de ska vi sätta fyra på. Vad ska vi ha låt det ifrån, eller? är de alla kvinnorna i det här Jag tror nästan vi får det ett eget tält. Det får vi, va? Ja, ja. Det, det är ju så. För jag är anställd. Ja. ja. Jag är gift, har familj. Ja, Jag håller inte på med såna här saker på annan tid. Nej, det är ju för skönt. Ja. ja du är däremot inte anställd nej, nej. nej. <gör> sånt där vuxen skönt eller så alltså vuxen, vuxen. vuxen. vuxen. vuxen. vuxen. <gör> ska vi inte in oss rött ut i djungeln? nej speciellt inte med vilken bärare som helst nej, nej. Jag håller. nej inte ja. dom nej, Usch, nej. Eh, men han som är marken har oss för men, ja, ja, men det är så mycket vi fler visserligen men tanken är att tält så fyra bärare i ett och sen tre bärare nej två bärare plus guiden i hur många tält var det så Ja, det är ju Fyra. två. Så ja, men då fyr. får vi ett eget ju. Fyra tält. så då kan de tre... ja Fyra. Fyra var i ett. Ja, precis. Och så får du och jag ett. bara ja. mm. så vi vet hur det... Ja. Är. Jag, jag, jag röstar för att Lars får bo med tre bärar. <laughs> <laughs> Säkert. <Second. laughs> jag kan ju inte rösta. Så. Jag säger <laughs> ingenting för att vi... Black is Det är tak, man, som delar in det här och han... <laughs> Nej <laughs> Jag behöver bara bärarna pigga Ja. Ah. <skratt> <Hallå>. <skratt> ja, ja, det borde vara så med gasmasker på. <skratt> jag tänkte mer på utrymmet. Men vi tror naturligtvis ett tält som är mer i mitten. Ja, jag tänkte vi på att vi har på, lite på, flatt och... flatt ja, problem ja. de ställer upp fyra tälten så att säga mot varandra mot elden. Ah, ja. just mm. ja, då är det ju rymligt för Ja, precis. Vi liksom jag slår in i tältet och ner och, och ställer mig och sitter där inne i tältet och kollar lite och tittar mm. på elden lite. Ja. ja, men det är vi kan sitta där bara, och bara tugga på språket lite. Ja. Man kan berätta om en hemska affär i för slänten. Ja, det måste ju varit ett jag, jag, jag trodde fester. verkligen att jag skulle dö. Ja, Ta Min på sista fester. stund har kommit. Jo, ja. täckt här i djungeln. Och det har blivit ja, ja, Gå skogen. Ja, naturligtvis. Jag kommer att tillbänka mig själv med att rita en komisk flipbok om Salvens färg i backen. <laughs> Gör, gör lite ljudeffekt <skratt> <skratt> <Wow>. <skratt> Vad säger du? Vi <skratt> underhållning under resten av resan <skratt> <skratt> <skratt> Om du känner dig lite nedstämt Tar du fram den bara Sanity pillen Ja Ja Någon rycker bort slutet Ja Ja Ungefär så så när vi har fått mat då naturligtvis får vi väl gå i sommar vi mm. sover vi ja, jättegott så. hela natten och vaknar ja. och det är jättefint väder och sol och skiner och fåglarna kvittrar och vi är och får folk så, så borde skita, skita. Jag och det borde är... sticka in, innan solen går okej okay. mm. mm. men det ser ut som att solen vill skina en klar himmel när det väl kommer upp fram ja. och inget regn och gillar cykel. det är det och och det. Bara fantastiskt gott. at least it tastes like chicken ja ah, just mm. ja Äh, det var gott. Ja, mycket. Ja. Ja. Tänker man kan få Tänk, fin mat här ute i juni? Ja, men allt smakar ju gott om man är ute i skolan. Ja, men så är det. Mm. Ja. det är fantastiskt när man, man kan gå på picknick. Ja. Man svänger ihop vilken vörstmacka som helst. Det är jättegod. Ja. Fristik, jag fick inte plats i hallen ja, där. Det var ja, underbätt. <skratt> Smarkas i huvudet. Det är mörkt natt i juni. Fruktansvärt <skratt> otredig människa. Mycket ljud. Det <skratt> är lite osynligt. <skratt> <skratt> <skratt> Jag du det ursäkt i och för sig. Oh god. Sense trouble. Sense För övrigt så sover jag med hagelbörsen fram där jämte mig. Det känns tryggt. Jag har bara varsinheten liggande. Jag kan väl spända två då? Varför inte? Fyra. Jag såg bara två på den här Nej, Det har jag ju Istället för att suga på tummen så har du liksom. Ja. Ja. Ja. Det är typ baconost. Du vaknar av att du har fått ditt ont och tagit sju skada. Aj! Ursäkta mig då, du där! Vad är det nu? Sju. Sju? Sju, ja. Du skulle ta dina ad-droppar. Av ja. vad? Ovanför det står Jämo med en machete. Va? Du stiker och väcker där med alla andra i tältet. Det kan man väl ta i pistolen jag ha en till mig och skjuta mot honom. Ja visst. Hur kommer Jacka med en maskiter? du det? Nej, men där två på en firearm. Jaha, jag har precis satt maskiterna igång. Ja, det är en träff. Men det är inte point blank för det heller. Det är en stor överlängd. Du har nästan satt ni i skrivet på. Ja. Det gör jätteont tror jag. Sikta på skrivet. Och då är det ska vi se. point blanken D6 plus 3. Så det är 4. Det är mm. Det är inte någon speciella regler också. Nej det är bara att man har de ett gunpoint vi ser. Men han mm. ja, har övertagat hos nu så. Ja du träffar i alla fall. Vad går ont? Skonto. Och ni andra vaknar av ett skrik. Och ett skott? Ja. Och ett skott Först en skrik äh, Och sen ett skott Du tar det bra Jag kommer efter mig marscheten för att vara jag, hoppar jag hoppar ut Ja <här> det tagit någon tur för jag <här> Ja men Är det de andra som är i samma tält? Jag vaknar ju Och är lite Silliponerade i mörkret Men de ser lite. ju ett skott gå av Mm ja. Nej, det ser som att vi har filmat ett tält. Alla herrar har orienterat sig Vad det var som kan ha hänt. Nej, jag är ju inte helt avgörande. Ja, det var filmerna fält. Vi kan inte dela med herrar. Vi är damer. Vi försöker. Anständiga damer. Jag ville lägga dig med bägarna. Han med macheten gick inte med på det. Vad sa du? Han med macheten gick inte med på det. Nej. Eh, One nästa tur i alla fall. Han, han, han Hoppar ut helt. Alltså i Men all... jag tänkte inte springa efter dem, jag blödde. Jag Nej nej till det. Näreck. Vad ska du nu ta Kastar ni efter honom jag <styr> <utan> <styr> Kill him yes, with a man. Det är där han har ställt. Oj. Min sprit. Ser du reaktion på? Ja nej, men vad då Ser vi var han tar vägen, eller? Ja, ni kommer inte väl inte uttältet. Nej, vi kommer uttältet när han sprungit iväg. Så, så vet att, inte var man är så. det någon som har koll på vart han sticker? Det har vi inte. Och vi har inget att lysa heller. Så att det är inte Ingen som någon idé att springa efter, eller? Ja, men måste ju ha ficklan på det. Det ja, är ju liksom ja. mitt i natten När vi har vaknat av ett skrik Det kanske tar en stund innan vi får fatt på någon lampa. Ja det tar ett, en tur för att så här, ta upp ur sängarna mm. Och inte mm. lite gärna, Och sen en tur till för att ta ut tälten mm. Jag stannar utanför vårt tält Så, så han har i praktiken två tur på sig Och skiljärde om och... <skratt> eh, Jag kommer vesternom, vesternom särskilt inte dig de år eh, Ni vakna och har liksom Uppfattat att okej okay, Jag kommer ha skjutit mot någon Det ser ut som guider Uh, och hans tank sen. Mm. Och vi kommer väl instufflande sen i deras tält, kanske kan jag tänka mig. För vi har inte sett honom springa. Nu. Nu ja. <laughs> och vi ropar, vad händer? Vad falskt! Guide djävulen hög med min machete! Vem? Vad? Ah? Vad? Gemma Castile. God oh, guide <laughs> oh, Vad är det inte han vi fick rekommenderat Jo. Herregom, det är mm. Och den är trevliga Ja, oh, den är väldigt trevlig man Spang nu ut i skogen ja. För guds skull jag har inte <laughs> Nej <laughs> Nej, <laughs> Nej tänkte vi inte nu? Det är, en god, är det, som... hur är det med dig det det Oh fine, I'm just peachy Jag är ju med Jag har kollat Hjälp Jag han ligger i där Jag får och och väl gå in med dig um, Bärna, det mm. Jag är. Mm. Jag, jag, jag förbinder dig då med andra ord. Tack. Mm. Bärna saker på Våra grejer och tältet är en mm. Men vi är ingen mat. Nej. Oh great. Bärna bort. What the fuck? Vad damm Scheisse! Vi har väl nått frost! Jag har ingen, och ingen bärare. Nej. Inga bärare, ingen mat. Vilken tur att jag har en vattenflaska. vattenflaska har jag tagit med mig egen. Ja, mm. Det räcker ju länge. Det var ju också, vattenflaska och fyra vörst. Jag har vattenflaska, rep och tändstickor. Hur, hur långt ut i helvete är vi? En dag. Dag. En, dag. <laughs> ah. en dag. En dag. Ja, en dag. En dag. En dag. Jag har gått förbi några läskiga stenpelare med lite mun på som ska äta huvuden av huggnack Ja, Jag blir lite upprörd här, naturligtvis, så jag bara röka lite. Ja, och svärda på det. Ja, precis sitt i tältet och röka lite. Fördamms kejserbrott, röven snitze. <laughs> <Rövenschnitzel>. Ja! <laughs> ja! Jalv! Ja, vi kan ju inte göra någonting i natt, så vi får väl. Men de kan ju komma tillbaka, vad ska gör de göra med den här? De får sova i Om de nu ville, liksom. Jag kommer ju ganska säker på att han träffar dem då. Ja, mm. vi kan inte försöka följa blodspår Men det är inte så lätt mitt inte att den. Men om om Men eh, om de nu vill hugga hjälp. Med. Då eh, ska vi kanske inte känna oss alls för säkra bara vi, sova. vi, vi kanske vi måste ha lite koll Ja, <laughs> men vi kanske måste vara lite vakna också Jo, men så har vi ett skift Ja, ja. Mm. nej men det får jag. Eller mm. mm. två, två, två eller mm. Så de inte smyger tillbaka Så andra timmar och fortsätter och... Var är klockan? Attra oss, i små bitar. Är mitt i natten. Så mitt i natten. Det måste jag inte säga. Mm. Kanske. Hälften av stöken går och lägger sig. Byt, byt, byt, sitta, byt. Vi sitter två vakna <laughs> ja. ja, men två och vaknar är väl rätt ja. bra. Ja, jag kan inte sova på ett tag, så jag är Nej, jag... <laughs> Nej, men håll dig vaken då. Jag har inga problem att slåmar Ja men jag kan, ah, men, jag ja, kan ja, vara ja, vaken ja. med har ja, du är vaken, ja då sover jag Nej, nej, det har, har vi ju med Ja precis, jag tänker att jag, jag kan panga lite grann Men jag är inte så nedra bra på det Så att jag kan bara öppna jag kan, kan sitta uppe med service Eller med Fullkom. Ja. <laughs> vi har ju lite ta, ta morgonpasset och lägga lite fokus yeah, yeah. <laughs> Mycket kort <Okay>. <laughs> ja, Men jag kommer ju ha en Som vi lagar till Och sen är det Li2 då Ja mm. Och sen de där framåt morgon Kristen mm. när vi förhoppningsvis kanske oss lite tryggare. Ja, det är där framåt morgon. Hör man lite fylla sånger och, och känner dofterna bakfilost. Ja, Jag sitter där och, Jag och sover mot ett färr. Ja, vi hade någonting till frukost med oss alltså. De stack inte med precis. Är Nej, De inte för precis. Nej, de stack med allt. Allting. Allting. Allting. Fravoller har ju ja. alltid med sig fyra bröst. Men, men det är väl ungefär det. Det dessa svåra tider så bestämmer jag för att vi dödas av och äter dem. Ja. Jag kan man var marinerad det utan. Det blir rödvinsås på köpet. Ja, ja. men vem så det marinerad. Ja, nej. Man är vatten. Okay. Skaka. Skaka om. Nej men finns det kanske någonting Vet vi någonting om växtligheten Det kanske finns någon, någon liten taggad mass Eller ska vi bara Börja ta oss tillbaka Jag har ju funderat lite Kanske på det här mm. han har ju outdoors, men. Ni har hela tiden Gått åt sydöst eh, Och Du får inte det här riktigt att stämma ihop Det är det som guiden har sagt Så att han pratade om att det var 40 miles kanske Ja, men Det, mm. det skulle ta en vecka men du tror att ni har gått kanske 18 första dagen. Så antingen har de lett oss helt åt helvete mm. för att just göra, göra det här. Jag funderade på Så den där gjorde. andra stenen mm. där. Alltså skulle vi ha gått den kröken runt och inte fortsatt följa de här stenarna, stenmarkörerna. Fast de har flera timmar från varandra. Ja. De två ni såg i alla fall. Mm. Ja. Hur då? Eh, men så alltså, har de lett oss ni, på ni, rätt vi, väg Men de vill inte leda oss längre Och det är lättare att bara ha ihjäl oss Och säga att vi kan, nej tyvärr vi, klar, vi klarade oss så väl var men de gick åt Men vi kan ju inte fortsätta framåt Nej så vi måste ju tillbaka nej, Vi har ju inget att äta Det är idiotiskt att fortsätta fortsätter i djungeln Blir blind och med skurkar I, i, i, i faggarna och utan mat men det är logiskt för vår grupp. Ja, men alltså, hur vi försöker. <röster> ja, vi bränner ner djungeln. <röster> det är bara det vill <röster> ja. du upp den eller operera djungeln och sen jag, jag tänker på det här Battle of Balch då. Där tyskarna hela här som krigsplan att ja men vi har, har bränsle för en dag. Om vi tar över amerikanernas Bränsle på där fram Så kan vi kriga i en dag till Ja, men det har inte hänt än Nej Men jag menar, det gick ju ut En annan oh. konvoy innan oss Ja om, om vi liksom, De måste ju ha lite resurser kvar Om de har gått åt De måste ha lite mat lite längre fram Jo men hur, hur gick det då för här. Ja, men det vet vi inte. vet <laughs> Han stod bara typ några kilometer ifrån. Nej, nej, och det är ingen jävla mess det För det första så har det bara varit det stora kriget. Ja, precis. Det enda kriget. Det stora kriget? Ja. men Det skulle vara slut på alla krig. Grejen är att var, var det inte... Liksom, om, om, även om de nu hade haft mat och vi hade hittat deras... Liksom, där de hade gått åt. Så är väl kanske inte den maten så fin och fräsch längre, eller? Men de gick väl bara för någon vecka sedan, du? Ja, men de har legat i djungeln i en vecka. Close enough. <laughs> det är inte jag som är outdoorsman. Ursäkta mig. <laughs> ja, men det är blodspår. Jag har ju för sig kemi. Min <laughs> bästa här är så mycket blod. Att vi kanske skulle följa det här blodspåret. Är det blod? Nu håller jag sig jävligt hungrig så jag går och under, med, med under träd med hagelbössarna så tittar jag och ser om jag ser en stor fågel. <går> det är och jag tror jag, brukar, jag brukar se att det finns några små, små kakor eller bärarna. <går> det är en riktig sak. Just det. Vänner ska gå bättre på det. Anna. Anna. Anna. Bärarna i alla fall har lämnat tydliga spår. Och vilket håll? Men de har inte lämnat någon mat. Det. Nej. Nej de har inte lämnat de har, de har lämnat tältet. Min de var med andra ord redo när han gick in för att hacka upp oss i små bitar. Mm. Men åt vilket håll gick du Går ni killar? Jag ska bara fixa det här. Jag ska bara alltså, göra hackbyt norrut. av gänget de där. De gick norrut. Äh, och vi kom från... Var kommer vi ifrån? Och... Vi har gått sydöst hela tiden som vi kommer ju ifrån. Vi har gått ups, sydöst, vi kom från nordväst och de har gått norr. Det har så gått... Ja, de man, alltså, har ni åkt emot kanske den. Ja, vi har ju så gått, vi har gått, gått så, så, men de har gått tillbaka så. Är, så. ser också tydliga blodspår. Min bästa här är så mycket blod. Det har regnat eh, sen efter i år kväll. Mm. Jag tror de har liksom bara tagit oss så långt ut. Sen skulle de gå tillbaka och säga, så. Blodspåren leder mm. söderut. Så han gick söderut bärarna ut. Det verkar så. Jaha, bärarna drog norr och han drog söder. Men då måste jag veta att om mellan han och bärarna eftersom de var liksom redo att dra med alla grejer. Mm. Hur är det med alltså att stänga de den här? Eller stänga sådana här grejer? Måste... Alltså. De, såg de måste jag ha fattat att nu ska vi skatta. Men varför drog de då åt olika Varför att han var lite disorienterad när han, kan han bli skönt, blev skjuten i skrevet. Lite panik, kanske. Ja, nu ska jag rida dem. Ska vi, ska vi se om vi kan leta upp honom och ja. få honom att prata. Ja, det var det jag hade tänkt. Det ska det. Visst så tar att Vi har inte jättelångt långt om han är sköten liksom. rent, rent krasst alltså. men vi har ingen vatten eller någonting. Vattenflaska. Ja. Hur, hur länge kommer vi klart? Fick plunta en liter. Vi har väl ganska stora. Jag tänk, så här, hur mycket kan vi liksom, Vi behöver ju börja ta oss tillbaka. Mm. Och eh, har vi en för ungefär vi hoppas vi kommer ner så alltså få det vi så här lite, kanske. Ja, ja alltså vi, vi, hittar vi, vi, hittar vi följer spåret. Mat kan vi klara oss utan. Hitta vatten. Eko, det är så outdoors men kan ju fixa vatten. Och... Ser man gärna fåglar? Ja, det sitter ett antal fula fåglar uppe i det här. Är de stora? Går De med att äta dem. En gav. <laughs> så här, färgglada fåglar. <laughs> ja, det ju. Nu... De här. På, på, på det är ju fasor. Olle med kex. Orre, det är det. Orre, är <gör> det. Är det Sitter ju inte på att skiva, han inte kan. Vad ska Nu du inte Det tog jag att vara. Stop to Det gör de. Vi tar halva. Ja, jag försöker skjuta in. Med hagel. Ja. Med hagel. Med hagel. går du att äta det? Blir det något? Då Tre! Sparta hagen. Poo! <laughs> Sprid det lite. Ja. <laughs> det är inga fåglar kvar i trä. <laughs> Nej. Får du missa det? Ligger du någon ner då? Nej. Skaka trädet först. Skit. Ha en doldfogel. Så att du blir Nej. Det är inte många fåglar som gör det. <laughs> är inte de uppstoppades va? Outdoorsman can. Ja. Uh, find edible plants. Hunt and fish. Exempelvis. Mm. make fire and survive outdoors at night or rid bed. navigate overland på andra ord nu håller vi black vid liv. ja alla runt black <laughs> <laughs> palmjatta fixa <laughs> ja men tror jag? Följ, kolla blodspåret och hittar vi honom inte inom rimlig tid så får vi dra tillbaka ja. igen ja. eller ja. Ja. men är det som så här att vi alla ska Ska ja, ska vi ta och skicka bläck lite på mat och, och vatten. Ska vi skicka ut Black själv i jungeln med er? Nej, jag tänkte splitta på split Ja, It det brukar ju gå så bra. Ja, precis. <laughs> det brukar vara så lyckat att göra så. Ja. Fantastisk plan. det är bara Black som har outdoors men kan, vi tänkte om jag tror jag om Black kunde göra någon liten fälla som kan Ja det. Få det. när vi kommer hem kolla spåret. Ja. Ja. Vi är ungefär vid lägerplatsen kanske i närheten där så att man hittar den Du kan track people, animals och vehicles across grass or through forests in vågsel. Ja, så då behöver vi black med oss och skulja i Ifall han har fått stopp på Eller så blödningen. bara vi samla samlad på och följer det här blodspåret. Så jäkla, jag kommer att säga att han tror att han träffar det bra. Så att, eh. Det kanske inte behöver bli en grej nej. Vi kanske hinner ha Ja. ja men om, om läxet sätter någon med Medan vi mm. samlar ihop oss ja. Så mm. kan vi se ifall vi kan få mat När vi kommer tillbaka så. Ja vi måste väl ändå få ner tält och sådär, så att vi får med. Nej tält. men tält och riv Vi kommer väl tillbaka hit sen eller? Ja. Mm. Ja. ja men vi har ju ett helt gäng bärare Som är ute och räddar i skogarna på vift. Tänk ja. om någon kommer hit och tar med sig tälten Ja Vi har ju då en dagsgång får... tillbaka Då får vi väl ha någon som sätter på vinskydd åt oss oh, oh, jag jag slår vi väl ner tälten Och gömmer dem Ja, ja, vi står i vår värld och gömmer ja, ja, ja. det. Vi har gömt det. Ta ja. av tältet Och så säger vi det Maskerat. Tack. Ja. Maskerat. Ja, ja. Och jag har bara pratat så här För då har vi inte det här tältet. Nu får jag tyskbrytningen Ja, New York-polisen har fått tyska bröjtningen En två Ja, bitte. Tauchum från Ola! Ja. Jag är snäll! ja. Rauha. Slå ner tälten och gömmer dem. Och följer Och du gör fälla, och sen följer vi spåret. Ja. Mm. Det tog halva dagen. Six hours later. Du gör fällor. Mm. Mm. Snabbfällor tycker jag. Snabb, eller? Ja. Det går bra. Jag, kan bara tänka att jag, Så, och jag, jag ser Victor Larz framför mig som ska hjälpa till. Den här pinnen den, den, är, ju, den är ju fel det, här ja. inte det är fel. Det ju fel, fel. fel Det blir det bara snart. Ja. Kan eh, vi inte göra det här på fasta dagar? Det blir ja, ni taskar in söder i djungeln. Ja. Efter blodet blodspår Fortsätter En bit in Efter en bit in så Jacob Black noterar Att han verkar ha Tatt något konstigt, han har zigzaggat På något vis, det verkar se ut som att han har hoppat upp På stenar Och fallna trästammar och så man sökt undvika Marken längre fram mm -hmm. ser jag om det ser något konstigt på marken? Längre fram Geologi mm -hmm. Jag kan Vad har vi där? Noterar du det här så pass mycket så att du säger det till oss så att vi inte bara stufflar oss på? Nej, ja, vi går i bakom. Stopp! <laughs> Aj! Det är torrt. Här får du ingen pass, säger <laughs> in jag. Det är mycket gore. Det ni inte gore. Ska det spända? Ja, Lite grann sen, men, ja, säger Anneli Nu gör det <laughs> jag, hade, jag spändade ju så jag bara kunde misslyckas med ett förut Jag misslyckades ju då. Rabbla ner från en slänt och, Ja, vissa fäller kapitlet just nu ja, heter men... Tre Ja, jag tänker, mm. det gick sådär Det gick inte death. Ja, men det behöver du inte slå jag har sen ens trouble, ja mm. det det. Tre Är ni andra? Ja. Får vi det också? jag, jag har fått en varning om att någonting är konstigt här. Som ni... ja, spända jag har spändat tre. tre. Fyra, fyra sju <laughs> Nej, tre, sju. Jag ingenting. Fem. Ja, ni som slår fyra eller mer. Det är äh, patches of palm leaves på vissa ställen här som kan dölja någon fallgro. på mm. Mm. Titta här ser vi. Ta vi en pinne och så petar Titta vi. Titta här, döda. Och där, och där. Ni är tomta tomt daglig. Det här fallgropar sex fot djupa äh, trädspetspålar i botten. Det var bra att inte springa efter honom i natt. Ja, mm. det var det. Ja. Men vi hoppar väl på de här scenerna som han har är det någon... hoppat på förbi. Ja. In, ingenting i någon av gruppen. Eller ja. någonting på dem. Jag fortsätter framåt. Hur, hur ligger vi till tidsmässigt på dag? Vi måste ut tillbaka med Tid Det okej. Okay. Det mm, Bra. Så. Jag var bara några minuter innan i ja. Jag tänker ja. bara så att då, då vi kan ta oss tillbaka till lägerplatsen med. Mm. Ja. På stoppa stockar och stenar. <laughs> och kan vi, har vi så vi kan hugga av några grenar eller någonting så. Sätta ner i dem. Markera, ja. Vi, vi har ju, ju machetet. Du har också igen. Ja, ja. Då, då hugger vi ner och sätter upp påla någonting så att vi ser. Så vi ser tydligt jag verkar med. Here be danger. Mm. mm. Sen fortsätter du. Ja. Ni går väl Någon kvart. Är det fortfarande så är du ute? Ja. Bosbånen följer ni Någon kvart ungefär. Sen hör Jack och Black någonting längre fram. Jag säger till i grupp att jag hör något. Lyssna. vi kan. Och alla får sina jätteögon. En tio. Då vi jag smyger vidare. Det är, det är som löser sig i djungeln i alla fall. Kvistar som bryts och har är en horor. Inte jag fortsätter framåt. Smygandes. Det är en stor blodpöl här. En stor blodpöl. Ja, det, är det, en, det vet du Är det en så att säga, dödlig blodpöl Eller är det, är det bara väldigt skadad Det är ganska mycket blod Det bästa här är han, mycket jag, blod Det är en väldigt tydligt blodspår som leder in I undervegetationen Han är dålig Eller död äh, ja. Eller uppätten av någonting ja, ja, Precis som att till jag ville Elda eller vända <laughs> inte <skratt> jävla ja, ni, ni ser till och med att det rör sig under vegetationen längre fram ja. Som om någon eh, krälar ta, ta upp en sten och hyst Kärla You are poking the ja. Ja, vi går, vi, vi, alltså, vi, ja. Vi står alla, alla med vapen redo så ja. Så ja, alla, alla, alla är ju med ja. Jag har ingenting som jag kan lyckas Två slår jag missa ja, Nej men ni går fram och det är er guide som kryper Oh, ah, <laughs> Guiden no. kryper i gräset Nej. Ja, okej okay. Vilken skick? Han har macheten i handen kan, okay. han kan jag sätta foten på handen? Ja, det är ingen problem Avväpna honom ja. Då gör jag det och tar bort macheten I vilket skick är han? Han är ganska god skick ja. Uh, ja Ja, ja vad är det? Var är det hans Ja Ja, Så, ja. Cool. Än kände träffar dig här. Det har väl tid Ja. Varför så bråttom ifrån? Han är så vän. Han äh, säger ingenting. Äh, ja, titta på ryggen då. är han väldigt nära dörr den här mannen? Mm. Väldigt nära. Död. Han är väldigt nära så att jag ser ett plostr. Ja, <laughs> det. Tror du skrapa, typ. jag tror har skrapat stabiliserar honom enbart. Mm. Ja. Ett Hello Kitty Slå Absolut. Hello stability check. <laughs> Hello Kitty. Ja. Goodbye Kitty. Mm. Ja. Ja. Stabiliserat Säger jag. sin Stabiliserat God Säger han, säger han. Ja. God, ja. Säger han. Ja. Jag lär mig tyska här Jaha Jag kan inte prata med honom Jag tror att jag kommer gärna att vi pratar med honom Ta väl han engelska, eller? Det gjorde det tidigare Ah, nu det... Lars kan nu översätta, bara prata med honom Inte vad du har hört Du får eh... Lars översätta eh, lite Ja jag, eh... Jag vill jag så hemskt gärna veta varför du tyckte att du, att du behövde hugga mig när jag är så. Ja, ja. Yeah. Yeah. Yeah. God Jag sätter mot hans rygg och sen drar han sina armar bakåt tills jag hör någonting poppa. Han skriker och det poppar. Jag känner han för svag frågan? Fräser och så säger han: No one. Bruten en engelska. Jag vet att det är du, Claire. Mm. No one who does not revere or impress Goxumal makes it out of fiction to soul alive. I don't think he'll find you too impressive. Tja, varför var jag stor så verkar inte du heller överdrivet det impressive, må jag säga. Jag tycker han är hans huvud i ledan, misstövend. Men det verkar skratta. Fortsätta. Tror du vi får någonting av den här typen innan ni... Ja, vad har vi... Någ jag tror han säger ja, det. jag tror, du, ja. tror, du, ja. tror du, vi får ut någonting av honom verkligen, ja. sanningen. Förra gången jag försökte med det ser inte bra så. <laughs> Nej, nej tycker jag. inte. det blir jobbigt för Sövigång här. Har mänsklig värdighet som Pyrrhusen säger. Mm. Han försökte bara mig! Jag vet, men... Att, att lämna honom i men lämna honom helt så här skadad. Han kommer ju aldrig ta sig härifrån. Mm. Och läkaren. <laughs> ja. <laughs> ja. Hur är det med din, sen? Precis, vi ska försöka ta det tillbaka till Ja, ja. Till, till politian Ja, överlämna honom till rättvisan Ja, precis Good things in life Ja, vi fattar det precis Ja, vi vet inte, Det är inte unge De älskar så mycket Snälla Victor Ni får bestämma er snart, ni har bara till att sluta här mm. Vi får nog släppa upp honom Ja, nej vi kan, inte, vi kan inte bara gå runt och möda folk hur som helst, det går nej, inte Nej, Red, rent, rent, rent tekniskt Finns det en chans att han skulle överleva om vi försöker Transportera tillbaka honom eh, Ja, det tror jag mycket, vi har ju stabiliserat honom nu och Han kommer att läka av sig själv för han är ju Riktig outdoors, men han klarar sig ju Det, det, det är du säker på ja. Det är liksom inte några vitala. Du har det inte liksom en lunga Och hjälte och njure och allt möjligt Skit i kroppen vår Okänt oh, Otjänst, ja hade, hade han gjort det Borde han varit död eller? Han borde ha varit jävligt mm. död Jag har tagit Rent men då, då måste vi allt-fall försöka Jag har ett utgångshål Om mycket annars har vi, ett har vi ett Håll som dödproblem <laughs> Jag kommer låtsas att, att, att jag inte hörde det där Ja, nej, det är inte nyttigt Jag är inte död, har du de för det? Vi kan ju bara ta en bit av det Jo, Se, men, jag var det Det är inte är nyttigt du, Säger jag själv Alltså, jag säger äterbart bara Så det finns ingen kula kvar i alla fall Nej Nej Nej Eh, uh. du ni som är läkare. Ja. Ska vi släpper med honom hela vägen tillbaka Menar ni? alltså ja. lämnar vi honom här så kommer han ju dö. The bleeding hearts. Ja ja, vi får Vi kan inte, inte vi så här. Nej, nej, Vi på. Det går inte. Mm, släpp bort. Ja, släpp bort. För övrigt, uh, Witness Acts of Torture det är väl nästan det här, va? No. Stability Tests. Tack för Ingen den! Om man, om, om, om han om man har mm. sett det för då? Tortyr? Ja. Sett handbehandla folk konstigt. Ja, eller ska man slå igen? Någonting Du ska slå fyra eller högre om du misslyckas så slår du två stability. Vad sa du? Slå fyra, fyra eller högre? högre. Misslyckas du slår du två stability-polen. Jag eh, slog fyra. Ja, det är problem. Två. Stability pool drop, Spike. Två. Det är du, och jag. Jag står där och tittar på det. Jag bara, Men eh, nu kan de släppa upp honom. <laughs> jag har satt upp honom redan, så <laughs> jag död. <var tunn>, liksom. <laughs> när bubblorna blir mindre och sådant, så bara. Nej, storlek, så. Nu. <laughs> no, no, mm. Nu. Nu. Jätst. Ja. Inte tortyr, det är yeah. avancerade förhörstekniker. Jag blänger lite surt på det. Kall det mudboarding. Ja. Vi har väl ändå någon sorts värdighet Även om vi är mitt ute i djungeln I slapps och klägg och myggor och skit Ja det tycker jag nog ja. Han förlorade sin när så... Han stack en kniv i mig mm, nej, men en sak Ja det vet... var mycket otrevligt Det håller jag med om Men vi kan ju inte sjunka till samma nivå som honom Nej ja, jag sjunker mycket djupare så jag sa jag snart det... <laughs> En sak vet jag i alla fall Det tar ju inte en vecka att gå dit Nej. Ja, just det. Jag är ju nästan halvvägs dit. Ja precis att det Så det tar ju ungefär två, tre år gå ja. ja, och går dit, kanske. Så om du lyckas problem, så vore det faktiskt bra med vi ja. vet inte vad Bär på väg, men antagligen tog de sig tillbaka till stan. Ja. ja vi lära. But we have seen their faces. Men ska vi släppa med oss honom då, eller ska vi typ lägga honom lite tält? Nej, släppa med honom tillbaka, till är rättvisa, naturligtvis. Sen tänkte jag att jag skulle prata med han Han som har ägemarken marken, och vad det var för den här låda tjummen som han tog med, ja. som man rekommenderade. Vad säger du om det? Viktor! Jag vill utmärka dig! det? var är ju inte så du är. Det är ju ja, inte så är. Det är ju inte så är. Det, <laughs> det är klart att du nu. Jag är ju en. Ja, oekta barn. <laughs> <laughs> Men då har du får operatör så får du så bra mottagning i mitt djungel. <laughs> Fantastiskt! Det här är den djungel-telegrafen! <laughs> ja. Ja. <skratt> ja, det var så en. Det hade inte svårt. Nej, det är ju den relationen. Jag får <skratt> nej, <skratt> nej men tillbaka som att hålla dem till civilisationen och provocera upp och tillbaka ut igen ja, eller, eller eller? Eller? <skratt> nej. Så skick, sk, ja, så, så så så skickar vi någon bara hämta lite mat. Så behöver vi gärna inte gå. Really? du vill att så sitta i jungen i några dagar fördamns jäger du säger att han får för en spritfråga med sig <laughs> nej han har ju inte det. Han har bara, bara plunta ah, okay. ja ok han druckit upp resten han kommer, jag att... Ja, kommer jag att torka ut din också nej det var ju var en bära som drack, sp drack. drack spritarna jag säger att han druckit upp dem en tur att han är ut igen ja precis han var ju min spritfråga Ja... Men vi kommer fram ja. till ja. lägeplatsen. Om vi gör så, så kommer vi, vi bara komma tillbaka till en desikerad hög Jag <laughs> tror vi ska titta på <laughs> sportledaren och säga att kommer vi kommer tillbaka till lägeplatsen med honom på något mm. Ja, då är ja. vi där igen då. Vi är vi där igen. Vi kommer Ja en bärare. Ja, en bärare. Um, ja, ta, ta honom och vi går tillbaka. Ja, nu slår vi faktiskt, de gjorde det faktiskt smolde så nej, ni har inte fångat En bärare men de är där. Och De är start fria och oss. Ja. Okay. <här> nu får de ha är annat mot så här det <här> är också <här> ja. och vi tar mig nej, så kan man spanska ja. jag får fråga, var har ni varit? Nej, min sprit min jag Gondestalo spritos. Heola många spritos. Många strulos hullar. Mycket. Vad tänkte vad tänkte ni att ni skulle vara för någonstans Då var det på att packa ihop tälten när ni kom tillbaka bak. Men de var ju gömda. Vad heter det? Ja, oh, vad bra vi <laughs> <laughs> har ändå. Nej, ni är bra! Säg åt Det är var värd att svara i för jobbet Det har du gjort. <laughs> <laughs> <Ja, ja. laughs> Nej, men. Nej, uh... men. När vi kan väl skicka iväg dem då så har vi maten Det tycker jag är jättebra. Då, då sig. Sig. Ska vi inte få höra? Jag de här det. lite också under, det, ja. det här för jag Jag vill inte vara med i förhöret. Det är klart vi ska göra. Men det är gunpoint. Antagligen en ring på knä i mitt i Antoine, okay. det här, här Antagligen vet de inte svart mycket med tanke på att de bara är nej. anställda. Mm. Nej, men, jag vill inte vara delaktig var i det här. Jag tycker ja, att det är, de, först, ja. Frågan bara vart de försvann i, i, ja. i natt, Varför de var Precis, och vad han, guiden har sagt till då? Han sa att vi skulle sticka ditåt och sen hålla oss borta och sen hålla koll. Och när ni hade gått så skulle vi samla upp allt och försöka arrangera så det ser ut som en överfall. Jaha. alla vänder sig mot 12 med bar Det Ja, jag är spända igen. Den här individen verkar tala sanningen. Verkar Det livrädd dessutom. Ja. ja. Är, ja. Att ha. har Det har en väldigt grupp framför sig. en väldigt bra anledning till att vi inte ska skjuta i hela höringen på en gång här och nu. Och lämna era kroppar till djuren i djungen. Vad säger du, Vitor? Jag förstår inte spanska. Recept så gift, Ara. Bra, bra, David. Mycket bra. Jag förstår ju inte heller vad han säger så jag står ju bara och nickar. Ja, jag med. Gjorde bara orden? Det var ju dåliga order. Dålig liten order. Dålig liten det Come on, let us go. Ta maten och hitta den tillbaka i trodde ni hade gått tillbaka till Merida? Ja, ja, nej, okay. mm, nej. Helt rätt. Vet ni åt vilket håll vi ska? Vet ni äh, någonting överhuvudtaget? <laughs> precis äh, pandeln Ja, alltså, det känns så sol Ska man ju inte närma sig Det är farligt ja Har vi, ja, vi varit på väg dit överhuvudtaget? <laughs> ja Då har vi Så vi skulle ha fortsatt det här spåret så hade vi kommit dit? Ja. Men hur lång tid tar det egentligen att gå dit? Äh, tar kanske någon dag till det var Bra <laughs> Då tar vi med dig Yes, Exakt. <laughs> exactly. Du följer på. <laughs> <laughs> <laughs> Sakta. <Suck down. laughs> Ja Lika mycket betalt som guiden fick Plus en bonus uh, yes, oh, ja, ja. Jag tänkte såhär att jag var min gammal Och så vidare Och så får ni ju ut, det det. <skratt> Ta med den här Till ja, polisen för mordförsök Åtta barn och sex barn ja, ja, så, det får, han, Den här Ja men det får de andra göra ja, De får släppa tillbaka De får släppa tillbaka honom in med honom på polishuset de ska åtalas för detta och och han ja. Mycket, mycket okamrat. Oh, här ja. får regeringen att bli lite Säg nu förlåt. För att jag högg dig i huvudet. Du ja, ja. så, lägger vi oss, ja, och så lägger vi det. gör vi aldrig om det är mer. Nej. Så lägger ju det här bakom. oss ja. Ja, framåt. Du skriver det framåt. Nej, min Du sköt honom i skrivet. Nu låter vi att det där vad jämt. på honom också. Med det med. Aj, jo, ja. Men då låter vi hudda vara jämnt, sa jag. Hur ja, ja. <gifters> sträcker jag där. Ja. det här? Ja, och så gör vi det. Han säger, ja, jo, det är farligt där. Men jag vet ungefär var det ligger. Vi har aldrig varit där själv. Så. Men vi har annorlätter och Nu Du kan, kan guida oss hit. Ja, tror jag. Mm. Och vi har sådana här, vem det, så det är lugnt? Ja, ja, mm. ja. Vi har fått dem Ja. Får vi ju för det och det och så så. Mm. Oh, cool. mm, ja, vi har det. tog jag käng som att bygga lite, lilla pengar av turister. Jag menar bra. Bra, jättebra. Klarum. Mm, det är bra att du har varit helt fantastisk. Så vi tar med honom och skickar tillbaka resten med, med guiden. Ja. Tre man med guide och lämnar in Och hur vet vi att de lämnar dem till polisen är ju frågan Vi lovar, vi lovar med ytterligare betalning Om man faktiskt eh, sitter i fängelse. När vi kommer tillbaka mm, no, just de Det är för, det för då de får pengarna Ja, ja. betalning utlåt ja. mm. Eller att de får faktiskt betalt Ja, <laughs> precis <De får. laughs> Vi viftar lite med sedelbunt Så säger att vi ne. kan betala också mm. Och sen utlovar vi gruvlig hem Om de, de inte gör som vi säger Eller det gör inte jag, det är någon annan Lite tyst så jag inte hör På spanska, Victor Lörd <skrördor> sker <skrördor> <Men, skrördor> Vem Men var det som sa att det skulle ta Typ flera dagar på guiden. Guiden. Ja, ja, ja. Var det, det Guiden eller var, var det han Den trevliga mannen i, Han visste bara att det låg någonstans där ute Han okay. bara tala om det mm, okay. Jag för. <skrör> ah, äh, så skulle ha kommit lite På honom Yeah. Nej, han har ju hälsa gjort på. en setup med det här. Lite hässa på, ja. Ja, bränna ner hans plantage. <laughs> ja! <laughs> ja. <laughs> Efter bara lite att vi är har gjort fruktkogar och allt. Mm. Efter att vi har också försåtsminerat hela hans äh, fingarhus. Vad fanns? <laughs> Bum! Ja! <pass>. <laughs> <laughs> No more. är vi skicket på Ja, Vi har loppat dem ja. ja. honom. Vi har lovat dem att de får betalt om de sitter hektal och inte kommer tillbaka. Och, och, och om man inte gör det okay. har vi också utlovat gruvlig ja. händ. Alltså på spanska ja. så jag inte har fattat någonting. Om mm. precis. Vi som har lite moral kvar. Förstå inte förstå det inte i båten. Så se David. Pop pop pop pop pop pop. Precis. Många många ja, och sen så tar vi med oss den här jeppen som verkar ha något hum om någonting och ja. dra vidare och maten tar vi med oss. Ja. Ja. Yes. Och heter Var det är verkligen mat vi hade med oss? Ja. ja. Alltså oss I, i, i hur många dagar? Inte för mycket. Nej, inte Nej. för mycket. Nej. Nej men vi har så vi klarar oss dit och tillbaka igen om ja, vi bara ja, vi överlever. i mm. Yes, let's oh, on. Oh. Hands on, man. Okay. Let's, let's just survive and be happy. Ni guide, ja. Pedro, hello Hernandez. Pedro. Pedro. Her no. herlandes. Pedro. Herlandes. Roberto, de får gå konsekvens. Det är en nulj konsekvens, det är död. Los stupidos, skriver vi hans namn i denna guide, så. Mm. Ja, då. ni traskar på då fortsatt sydöst. Pedro si. det sportet mm. card. Det är ja, det. Pablos bror. <laughs> ja, klockan är väl ja, typ ni är uppe tidigt så 8-9 så här på morgonen är ni i på väg. Mm. Det mm. går vi. då vi? Ja. Jag hoppas att jag håller oh, mig på fötterna fan. nu. Så när vi kommer då kommer jag sätta mig mm. och äta de här. Allt var det. Dom var ute och vek ut. Två dagar och dit. Vad är det med dem? Antingen så kommer vi träffa dem. Det förklarar ju ett annat. Och då kan, mm. då kan de ha hittat två där då? Manat fram någon skit. Vi ja. vet inte vi. Mm. Så vi meet meet the mouth. We don't I know. Jag har tje gubbar, är det. Jag blev för det som de sa att det när explosionen var för skulden. Jag undrar om vi ska liksom fixa till... Jag har tändstickor, men ska vi fixa till någon sorts massiv eldattacksmöjlighet. Gör ja, en sån här. Eh, Men mm. sist alls. körde vi väl mål och dynamit. så dynamik. Vi Ja, du hade det där. Så... Du har det där. Det är bra. Mm. Det är bra. Är det något Bra. Jag har tändstickor nu. Ja, ja. ja, jag har ju tändar. Jag röker ju lite nu ja. ja. för det blir ja, den ja, Det är bra. Jag ja. ja. vi har ett par på. med mig jag till. Det finns. Yes. Yes. ni Vi tar på. Ja. Ja. Sitter mig. Är du i Ja, du lyser Ja, ja. <gör> Jag älskar detta landet. Ja. <gör> Jag är i stand och Det regnade inte utan Det går absolut. faktiskt ganska så bra. Du nydde dig till fullo. ska på oss, men takt att framåt eftermiddagen så stanna Pedro och Fankofost till och så pekar han borta. Känner vi igen någonting från kartan som flygbudet kom med att Det är väldigt tätt djungel, men det skulle kunna vara en pyramid som sticker upp där. Det är lite öppet mer kanske. Är det så att du ser en cigarett? Släverken. Nej, den äkta pyramiden. De har importerat den på något I Egypten flyger Ja, det är bara med bud. Jag just ut med bud. Det packs <laughs> UPS. Den här pyramiden är sponsrad så. Men upp när dessutom är, är vi rad upp och ner. <laughs> ja, det är inte så lätt när man ska släppa den från luften. Kallet. På slagsidan snurrar runt. Eller du kan inte se exakt hur det nu två men Pyramid nu kommer visa. Jag att... det ja, kommer visa. Hur alltså vilken tid är det, är det, är det, det här är så ju fyra-fem på eftermiddagen. Okay. Hur många timmars dagsljus skulle det vara att Två kanske. Nej, det är kvarton. Alltså, antingen sover vi lägen eller så, så går vi fram och försöker hitta en, en ingång så att vi kan sova inne i pyramiden i natt. Oh, that's interesting. Ah, very good. Yes, we agree with that now. Yeah. No. <laughs> vi kan göra för nu är drunk ja. Det var en kort och dålig lite plan ja, ja, vi drivs i våran tält <går> Vi gör den första rekognoseringen Och sen går vi tillbaka ut, ut till djungeln så. Ja. Vi kanske kan låta den lilla rädda guiden uh, Slå tältet Ja, ja. Stanna, stanna här och stå upp där. Ja. läge Mycket gärna ja. Ja. <går> <går> För att vara lite schyssta mot honom Och du har med amulett och rökelse Och hageliböse Och hageliböse, det är bra jag håller mig nära jag håller mig nära, jag håller mig nära dig just nu Ska inte ha på sig en stor fjärde Ska vi ha också Och, och... <laughs> på sig den där aran nu. Nej Du måste skjuta en först mm. För du drömmer om det, missar du ja, jag, vet med. det. Med ja, jag vet inte hur det gick Man har ihåg i Jo ja, det går missa fåglar men uppenbarligen. Ja, just, just den här våran är liksom. ställa faktiskt. Ja. Det en fantastiskt, det är karta som man hade ritat <laughs> det baserat på den här explosionen tidigare. Mm. Det var lite en ring där ni kommer genom okay. där kom ja. in Där Vad är det där? Det något? Är det Är det en sån där pelare? Nej. Nej, snott är en Ja, typ. Är naturlig kaxstads. Ja. Mm. väldigt vanlig på Yucatan användes, vet sig viss eh, att eh, Maja-Indiana använde ibland det som någon form av eh, offergrupp. Jo, det stämmer. Om har inte mycket i guld för dem. Det är en massa en, konstiga en, grejer i, i såna. Mm. Man Men inte så, men vad heter det? Nej, får man ihåg vad heter det? Dungeon? Nej. Det fanns också eh, en, ingick i Maja-tron att eh, om man överlevde Japp, att bli nedkastad så kunde man få fantastiska förmågor, typ visioner och långt liv. Det är 112 pelar, det är inte 100. Nej, Maj kanske var dålig på det. Då. Ja, mm. Ja, de har ju inte varit kända för. Men om, om, vi, om vi tar oss lite närmare där, kan vi se liksom att det är... Det har funnits alla andra människor där. El, du som har rykt någonstans. Ja, Ser black, framförallt några spår efter någon fantastisk ja, Fantastiskt duktig på just nu. Det, det är outdoors, men... Ja. Uh, nej, det är inget som rör sig. Det här är en stor plasa. Uh, den är väldigt genvuxen och det är högt gräs på sina håll. Och uh... det verkar inte som att det var några människor, Nej, det är inte. Det är inte ner. Det är inte att det är midjehögt gräs på sina håll och det är rankor och det är inte underhållet. Så, utan Nej, det är... Men kommer de aldrig hit i expeditionen? Den här ballcourt Han är ju också borta, du, guiden. Du kan snabbt mm. konstatera att det här är ju för litet för att vara en stad. Det här var någon form av religiös plats. Mm. Ja. Men det, alltså Dr Cartwright eh, sa ju det att de här är ju då Körsjö eh, är ju antingen så alltså, här: Outcastle eller Paria. Alltså, de är mm. icke önskvärda. Mm. Som har ju gjort sig något eget här då. Mm. Och, mm. Och, alltså, i, i, I Teorin, eftersom det ser ut som det gör, så borde de ju. Alltså, deras stad borde ju vara i den här riktningen. Från, alltså, öppningarna ut. Mm. <laughs> det här med Ballcourt var. Alltså, var är det för spännande? En tennisbana. En, en, en balsal, precis. Det är en, en, en yta mellan två väggar. Och på väggarna hänger det såna här stenringar. Man kastar bollar igenom. Eller huvud. Eller huvud. Även Maja Diagna hade den. Mm. Mm. Och du ser också att det här är där tydliga tecken av Maja. Ja. Men, det verkar... men, men skulle det alltså vara... Varför hade man detta om det här var en religiös plats? Mm. Det är för litet för att vara... Det ser ut som någon form av miniatyrversion av andra Maja-säkter. Kan uh, kanske ha fått plats på, på platsen några hundra människor max. Så alltså det är en... Som sagt, det är det typ Outcast som, som har blivit... Då var de mycket. inte så många kanske. Nej, så har de upprättat det här som en, som en mindre komija av... Det de mm. okay. Du misstänker att det här faktiskt är en gammal Maja-ryn men att någon annan de över. har tagit över det. Ja. Och gjort vissa justeringar. Vilka justeringar de skulle ha gjort då? Det får du gå lite närmare för att se olika saker. Men Det bär tydliga Maja-spår. Eh Jacob Black när du går, jag vet att ni går in och shit. Ja ja vi. Vi lägger på. Eh som vi var precis vid böver går vi ner mot Hambruts och likkläppen. Nej, du. Du vet om det. Du ser att det vet Black ser att det är någon som har gått här inte så länge sedan. Ser syns i gräset att det har gått folk genom det. Du noterar också att det är helt tyst. Verkar som att fåglar inte vågar in här. Mm. Men ända spåren du ser Det är någon form av ja, Tåkat djurbajs Från eh, ja, Du skulle kunna tänka so att det här är Storleksmässigt så, så lejon eller större <laughs> det ligger, Du känner igen direkt Är det gräsigt eller är det inte det? Ja, ja det är nog Det är gräs, mig och mm. gräs På vissa områden där det har brutit igenom Jag tänkte bajs. Bajs, bajs. Nej det är inte gräsigt Okej okay ett stupfull view alltså. nice. Sugar sh smells like sh meat. Det smakar meat. Vadåt? Saltbanden. Finns det någon veggie i veggie Vägg i Sugar. Och <laughs> så <laughs> det är det går kring på Jag har, har lite sådana evidence collection och skit. Ja, du upptäcker med din evidence collection typ nära mitten av platsen eh äh, resterna av en kropp. Oho. i gäset jag har forensics också ja, jag med. Det är en halvkropp Gissa ah. bajset det, är, ja. det som är kvar är midjan och neråt Det är en man kan du se också Ja det brukar man se från midjan och neråt mm. Mm. Kan jag, Så kan jag, kan jag avgöra detta eh, Man kan ha klädd bak, bak till Du ja, hittar också Tre uh, Spent rifle shells Och ah. oh. ett uh, gevär Med någon bruten kolv Mm. och ett halvt magasin med tre äh, skott till. Forensics. Mm. Ehm, har du också? Ja. Ja, jag med. Ja, kan ni två kanske Vi tillsammans sitta på. Ja, den. Jag vinkar till mig, det givetvis inte en kroppar. Den här Kolla här så då jag. Ehm, har äh, blivit äh, biten i tur av äh, någonting så i, ja, storlek som en haj kanske, men det påminner mig om jaguar tänder. Och, och någon, torr, eh, någon form av frätande Substans Har eh, Förseglat så Det har rostats Kan man säga Det ser väldigt äckligt ut Du hittar inga blodfläckar eh, Som leder bort Så du drar slutsatsen att eh, det är ingen som har släpat iväg Den här halvan Utan den har då Svalt. blivit eh, halv där. Om, om, om, om, om. Um, yes. Biologi. Det, det kanske håller, vi behöver ja. service till. Ja, du har det, ja. Du har mm, ingen aning om det finns liksom ingen, ingen vare sig du känner till som skulle kunna göra ett sånt här bättre. Uh, så att det blir en stability på dig uh, för Ah. Och du även Sullivan som är där. Jag har en biologi alltså. 2 points, till test. Fyra. Vad skulle ja, man klar. slå? Två löv? Fyra ög. Sex? Ja. Mm. Det här fixar vi Det finns inga djur då som kan göra det här. Aj då. Nej då. Du får slå igen. Nej. <laughs> Säg det till. Säg det till. Säg det till, till. till. till alla andra? Men det är en ganska... Uppskattar vi att det är nyligen avbiten kropp? Eller? Ja... Det har liksom inte förutnats. Nej, inte vidare. Nämnvärt. Utan det är. Vi tänker oss att det här är något som har. Mumsat upp. Kolla kollar i de fickre och sånt och då har det. Nu ja, är bra. det, är Nej, det är bra. Men det, det blev i alla fall mätt på halva. Ja. Ja, eller var det fler? Ja, som inte. vi inte har hittat den Ja, det är sant. Eh, du hittar. Det det hitta. En liten eh, Krossat glas. Krossat glas. Och mm. en kåka. Det kan vara vattnet lite rör. Eller att jag har på det. På min, du känner igen det? Ja, det är netta. Well. Har ja, hittat Vi har att. hittat minst en, en del av uh, Dominguez expedition tror jag. Ja. En underdel. Men, ja. men, Bra, vi, ja, hittar du då. Kommer ja. Vi tillbaka. En underdel. <laughs> yeah. Ska bara undersöka pyramiden först. <här> uh, nej. Men, gör du det? Jag går tillbaka. <här> jag har ju The Drive in the blood så att det mm. kommer undan. No. Det det du. Kan du tjena med mig ännu mer? Nu är vi i där, nu måste vi ju undersöka Ja, här kan vi inte bara... Mm. Jag är lite orolig om den där kenotten Eller snotten, vad det heter mm. Kenotten <skratt> <är stort hål, skratt> Om det är stort <skratt> hål i <Ja>. den marken <skratt> Kan jag inte kvara för någonting Eller Fan, för att en, en kall Hela. Men minst där I Mexiko så var det ju i hål hit, <skratt> den där bunden Du tänker som en stor mask Som... Kör, det då kör, då du borde väl du nu var jag om det kommer åldrar i form av mask så borde ju väl underdel av botten Tremors Ja precis. <snick> Gramoid. Um. Eh, nej. Okej, okay, så vi kan <laughs> tält för nära den kanske. Eller jag vet inte. Jag kanske borde först säga åt Pedro att sätta läget en bit längre in i djungeln till, till till två dagsturer, dagsturer. <laughs> Vi går tillbaka helt enkelt Två timmar så långt vi kan sen vi Ungefär så känns det just nu Ja det kanske är lämpliga ja. ja, Så kan vi undersöka på morgonen Men eh, alltså ska vi gå bort och titta till Jag tror inte att den här är så aktivt eh, Ja det kan vi göra ja, kan Vi kan ju börja göra sig i ordning för att faktiskt Backa Vi kan gå och prata med, med, och sluta, med Pedro Och, sluta, och sluta, sluta, sluta att sluta ner lägnet igen Ja <laughs> Jag går upp till Peter. Ja men ni du... behöver ha, bara. Han behöver bara klappa det. <laughs> och ni två går och kollar den här först eller? I Mérida. <laughs> <laughs> <laughs> <hör> <hör> jag skulle gärna också vilja. Vi hinner åt <hör> dit på två timmar men så långt härifrån som möjligt. Aha, ja, vi backar lite okay. mm. ja, men jag vet vad, jag kan hjälpa dig och fixa det. Ja, ja vi då. hjälper till också och ni kollar ja, den där med Ni tre kollar. Det blir lika bra med håll mig lite bakom då. Ja. Jag hjälper till att ta ner lägret. Jag... Skjut om är... hon... Ah, jag har jag var här... <gårdstånd> så här ja, vi går till Senotten så länge bara. Ja. Ja. Tittar ner försiktigt. är mm. men. No, no. <gårdstånd> Det är en ledmurs är Kassen är 0 och Jag tänkte jag slänger någonting. ner på Ja, det är det det är, det är... <gård> det är ett så här naturligt ja, eh, eller grund. Eh, vi kika lite på den. Ja. Mm. Okay. Försiktigt. Den. titta runt också om det är några små. Det något. Ja. sten ja. jag, Efter och jag har ju geology. Så att jag kollar bara marken här så att den inte är för innan. Skulle Sulle ja. kunna ge vika eller hur nära skulle man kunna gå. Jag går inte att det inte. Det borde vara okej med. De står en bitbort. Det verkar stämma. Fantastiskt. Snabbt kan det vara. Och så ser man tre stycken mutor upp. Man tror att man Så det här, uh, <laughs> här <är> <laughs> vanliga. Det kommer vi en på gärna. det blir Till uh, uh, underjordiska grottor. Hon uh, kan stå under vatten ibland också. Uh, du vet också med din arkeologi att. Uh, som jag nämnde, den här såna här användes det var en, Man ansåg det var en gateway För att offra folk till Chibalba Mayarikets rikets undervärld Tittar ni ner oh. så ser ni Ja, du ser vad du tittar ner Hallå. Det är en naturlig brun 35 fot djup ungefär skulle, alltså, det, Finns det så att man skulle kunna ta sig ner på något sätt? Det finns inga rep eller stegar eller trappor eller så Nej, nej. Who would want to? Det är vatten där nere, och äh, du ser att det finns äh, gatortuppöpning också. Äh, du ser häven att det ligger två kroppar äh, äh, vid och vid gatortuppöpningen. Några pilar i sig. Nya mm. eller jämna kroppar? Nya. Äm, jag vet ju ingenting om detta Så jag fotar de här när de står vid kanten Selfie <laughs> det Finns inte då äh, äh, Vi ska göra det för vi fotade vuxen ser att de har foktade utvärda jättemaskar Sense Ja Jag slår bara så Sexa Jag känner det är inga kalla kvar När jag ser dem här liksom Åh, oh, nu är det någon som har utpilat mig Nej Och det var inte forensics Nej. Ach, det Nej, det är fint. Ja, jag var inte med. Och jag har jag det också. Oh, och så ska vi vid båten och fota ja, så er just nu. Så jag är så jag är det är köra upp man vi står och tittade så ja. är här det den stora fina slukkolet. kan till det henne och fråga ja. om det här med pilar i ryggen? Mm. är det dödligt? <laughs> <laughs> Vad <skratt> tänkte du på då så jag vänder mig om och tittar bakom mig? Ja. <skratt> <skratt> Nej, men där nere det ligger två stycken här hur många pilar har de? bara? är det? Säger du det så jag blev jag nyfiken, då naturligtvis. Eller ja. kan liksom lära ja, Precis. att man dig att lära dig att i sig? Eller lära dig att lära dig precis på dig att lära dig Det sitter en i rumpan, en vid lära skulderbladet och en i tinningen. Eh, tinningen kan, kan, eh, okay. kan vara direkt dig att lära dig att lära dig att lära dig att lära dig Då. Med kikan. Mm du pratar ju med, allt Det är så skal man. Tänker på teaterkikare. Ja, alltså. ja, så är det är väl att teaterskikare klar. Jag forensik. Flertal pilar i de här och här. Äh, äh, Team Forensic säger det att äh, de här har ju nog inte skit häupån. De har nog fått pilar i sig innan de hamnar här. Ja, ah, de säger det naturligtvis. De har nog ramlat ner med wow. pilarna ja. i sig. Ah. Ja. Eller kastats ner. Eller kastats ner, ja. offrats ner alltså. Mm. Eller ja. bara allmänt kastats. Ja. det var ju en offre grej där. Som är mm. Men om det är de nyligen så kanske det inte... Ja, de, man vet inte. Den ena är lite mer... Det verkar vara någon köpt form av... Ungefär som ny. Ja, mm. e, ser man ansiktet bara när den är lite uppfällt. Uppsbullen med Hur långt är de? 35, fot De är okej. Okay. 10-12 meter. Men det kan vi ta imorgon så, ja. så. För den grottan där nere ser ju intressant ut. Jag vet kan jag inte om? Tycker det känns jävligt konstigt Men, Så att grottan och pyramiden är ju intressanta Att undersöka närmare Tillsammans med de här 112 kolumnerna där. Tycker vi gå hem nu? tycker det är Dynamitgubben i grottan Och sen prallar, Vi hittar expeditionen Dynamit, Dynamitgubben på två mål och tolv Och sen går vi hem Det ja. är ganska instabila grottor här Så om man ja. spränger dem här ja. Så kommer vi att trilla ner i grottan Och så kommer vi att Det är i Stilla. Jag räcker för du bara kastar ner en sten. Nej. Ja. Nej. <skratt> <Ja. skratt> ja. upp en del. <skratt> om vi ska lämna de här kropparna till svila, för tror inte de åker någonstans. För det var ju ingen storm klart. i i bara det vattnet. Är, va? är stilla. Och grönt. Och grönt. Det är säkert. När det är grönt så är det väl mycket allergi och skit ja. som inte har förstats ja. bort så då är Jag det väl är rätt bra. stilla stånd. Ja eller är det någon mina eller någonting mm. sådant. Ja. ja, det skulle men jag tycker vi går tillbaka där. Jag tror berätta det här för alla. Kom. Vi eller jag vi går tillbaka. Vi går ifrån sedan. Vi går där kropparna nu igen. Mm -hmm. Ja, vi går ifrån där också. Bra, vi till går där. nu så här. Åh, det kommer dit bakom där ja. <laughs> oh, dit. Men jag hittade vård. Ehm, two model black som ochs expression. Skulle du kunna sätta någon fälla? För jag menar vi såg ju att de hade varit här genom att gräset hade blivit liksom skulle du kunna sätta någon sån här Spikfälla med giftpilar Som kommer med oh, en stor sten Som rullar efter dem eller kan, kan vi inte bara hitta oss sån här giftgroda Så sätta upp på skilt, slickar på de här Ja precis, ja, det funkar jättebra också Eller peta på den här petade i ögon ja. Peta inte på den här ja, ja. Do oh, not touch under any circumstances Do not lick the frog Vad ser det fälla som du får tillgick Jacob MacGyver Black Ja No. No. No. kan vi inte använda en handla, handla indian Jonas i en blackwood trust. Det black mm. så han när man behöver. Han? Ja, precis. Ja. Han är längst i gruppen. Med pilar i sig. Nej, men alltså, Är det så, någon, så som vi bara skiter på det där? <coughs> eh, ja. ja, men jag tänker alltså, som något varningssystem alltså, Det räcker kanske med drepel så att kommer mm. man här så alltså, snubblar man och, och gör ljud ifrån sig tillsammans med atomkonserverburkar som vi har ett upp i kväll. upp i kväll. Ja. Nej vet du concertbok kan man innehållet så Men nej vi, ja. <laughs> vi är inom en, en halvtimme eller två timmar bort. Mm. Vi, mm. vi skulle ju dra iväg och mm. Ja, men vi sätter väl lite närmare lägret. Då måste vi. Ja, okej. Okay. Så hittar de en bra plats där vi känner fjögtyr i ryggen med. och sen uh, sätter ut. Lite vit. Ja, men så här är vi har en plats Men om vi har ryggen ryggen mot den här muren i bollkorten. Så Aj, har vi bara tre sidor. Men ska du slå upp lägen mitt i den här nej, skiten, nej, nej. så är du ju dummare än vad man trodde när man tog upp lägen. Sätt upp här liket vi Men jag tänkte alltså längst upp på pyramiden där. Ja, brått ja, Så kan vi ja, hitta vi en lunddel imorgon. Ja, ja. Så ja, ser ja. vi ifall det är någonting ja, som kommer. Ja, ja. ja, gör du det. Gör det! Vi hämtar din lunddel imorgon. Jag Vi kan sitta på dig! Och titta på dig! Vi nu tar jag det. Är det. Woho, det, där är det. Ja. Oj, där det är mycket blod <laughs> ja. hey, Nu är det nu verkar det ta slut. Vi kan få det då. Nej, nu var det egen tips. <laughs> Nåväl, vi går tillbaka och slår läger Någon timme bort Ja. ja. På något ställe där vi kör Larm vi upp Där vi har gått in helt enkelt mm. Om de följer våra slag in ja. Så går de över larmen ja. Det får black ja. fixar det bättre än vad du gör med ja, tältet nu alltså. Tycker du det låter lite ja. Lite grinig? Ja. Måde du, du på att var? försvinna med våra tält. Ja, jo, det är sant mm. Det är Ah, ja. Men han slog vi upp tältet. Men det har han gjort. Får du ta med det mm. Ja, han har pissat med det. Hon ja, Lars också. Ja, Lars. Hur ser det sett att Telten har slutat upp dem? Ja, hans outdoorsman är ju så där. <laughs> <hör> <hör> det är ju inte Telträda. Nej, du får inte slå upp det. <hör> du har slutat upp idag som står där. Ja, även ja, outdoorsman är ju väldigt obefintlig. Så att. Um... Men jag kanske kan det Det var pinne över. Ja, precis, jag pinne över. Fast någon bland kommer dit på är du fixar Man kan såba två i det tätt ut istället att Så ser, så ser det tätt ut. Ja, bra. Nej, du har jag fått hjälp. Yeah. Yeah. Pedro förbarmade sig. <laughs> du hade snutt in mig du i ett väldigt litet hus. Som en liten koldång. Ja. Nu har ni två tält, för ni är ju åtta tält. Ja. Vi har fortfarande bara två kvinnor. Ja. Då har inte Pedro tagit med i beräkningarna. Vad då? Vi blänger på Pedro. Pedro. Ja. Hur många var vi åtta? Vi ska ändå vara två. Tillsammans. Vi, vi, vi, vi ska ändå vara två som på de bakade. Vi ska ha två som är ute. Som, som ja. Inte ja, är men ingen av oss. är du på skjut? Du träffar inte ens en ja, någon. Jag är precis på. då. Hur har då. med? Jag kan, Jag har faktiskt. Jag kan spänna. Ja, det är bra. Ja, nu, ja. Okej, du, får, du får be får att ställa sig rätt framför på stolen här. Ja, jag kan siktade ordentligt dig. Stör mig inte nu. Stå still, Carl Ja. du jag kommer att ställa dig precis här. Det bara uttrycka min Sånt. min önskan om att Pedro kan ta min sin Istället så får ni någon som inte är värdelös. Vet, vi vet inte så mycket om. Pedro. Ja, när du lägger fram det så. men han vill överleva så mycket kan vi ju konstatera. Ja. Han verkar själv vara så diskret. Det skiljer <skratt> det. Det från eh, tiden. det Vi skrev att när det väl händer något i natt natten så kommer man att springa därifrån. Utan att se det. Det är självklart. Vi baller in inne och jag baller där inne. Vi kommer att det. Till, <skratt> det är <så> <skratt> <skratt> <skratt> ja. Alltså, är det, det några intressanta filmer. Nej. Så det, så det är, är fullmåne så alltså vi syns det är, det är, det är både själv och här och det är och om någon vill ut och äta jag så jag måste ha varmt natten innan jag måste få en varm natten också så börjar med första vakten då jag, jag kan börja med första vakten PM. sure why not ja. mm. då är det, jag kan ta... och jag kan jag kan göra då. ja jag kan jag på göra Mm Ska vi ta tre? Det är vi tar tre ja. då, ja. Ja. Rom och kola. Vi <laughs> tar ta vi damer är det, det blir ja. <laughs> <vi> Lars. <toglar. snar> Koka, Det blir uh, natt. <laughs> ja. Ja, ja. ja, det är mycket ljud i djungeln. Det är bra. Det är väl uh, jag naturliga ljud. Ja, aror och sånt. Det är bara oro oroligt ifall det plötsligt blir tyst. Ja. <laughs> <här> <här> så, Bön och fläsk. Tostad <här> i i <laughs> De som har debatt blivit gärna ända varje gång. Det här heter pappa. <laughs> uh, nej, det var Det Det är ingenting speciellt den natten. Uh, not dead yet. Vi är yet där och vi är gärna där. Vi har på det. Jo. Wait for it! Wait for it! Det känns som det är hela tiden som man nu. Det känns som att Men jag har i alla fall och sovit. Är du på hålla där jag Ja, det känns som sjuk. Hej! God morgon! Det har blivit förkost Var Varje morgon det blir Expeditive på en ny Ja, buffins. Nej, men ägg kokta i likör. <laughs> <laughs> så exempel. <kallt> kort skit ägg. Och så. eller, eller Och <laughs> Ja. Jag vill vi lever typ. Vi kör det, lik gör det Fast är ju kört kan ju fan, är kokter, de här. Jag ja. ja. ska det på andra ett Ja, Fråga är först av om vi vill överleva till nästa natt. Ja. ägg och lite svamp, det är testa. <tryckSen> <hör> det är inte jag har lite konstig till svamp. Vi färglade så mycket, intressant. Men vi äter väl då. Ja. Vi äter kommit till svamp. Hittar man får svamp i maj. Och sen <hör> ja, ja, får man manna tillbaka. Jag har gjort det hela mannen mest. Området nu. det till svamp. Jag har kollat upp på området. Nu vet vi att vi har två döda som skapar i offremånen. Vi kollar det. Kopparna ligger kvar i brunnen. När vi kommer dit. Då går vi dit för fästa. Ja. Mm. Ja. Och sen kanske vi ska kolla om den halva kroppen ligger kvar mitt på plasan också. Oh. Mm. Har, har kropparna flyttats eller ja, snuggats slugat, det... mer under natten? Vad går ni nu först? Plasar. Hålet. Mm. Let's go that way! Det är riktigt, riktigt. Vi går upp från Nafan. Vi kan vara där stå det i mitten och se två grupper gå åt väg av den här alltså tolv. Bara. Jag hade tänkt att undersöka de här kolumnen. Här. Ja. Vi hinner, vi tar det på väg. Okej, men börja med den där, vad nu heter det då? Vi börjar väl med hålet då. Hålet vi kommer väl härifrån. Vi jobbar vi ja, vi kommer ut där. Men vi kommer ju ja, kom härifrån så, så vi kan ju gå så dit. Någon har svagt upp ett hål. Vi kan inte gå runt. Vi kan inte. Mm. Stukhåret ser ut som Danila. Ja, vi likar allt. Då går vi alltså. inte plassan och kollar lik där. Då går vi bort liksom. och kollar det som lånar. Ja, plassan, det är, det är borta. Mm. Det är. är det några spår runt omkring? Är det nyhäcken bajs? Ja, det här kollar jag Black <laughs> <laughs> eh, får kolla om det är några spår kring... Ja, någonting har rört sig i gräset. Alltså någonting um, Fram man till där kroppen låg, eller? Ja. Passavtryck, eller är det hovar? Eller? Ja... Det är så, så konstigt för det verkar vara spår som försvinner och sen är de där igen efter en längre bit fram. En väldigt långa ben. Eller hoppar du? Tentakler. Bagnar. Eller flyger. Eller är det är inget här Okej, vad vet vi nu? Det är att nästa natt kommer de vara hungrig. <laughs> då är maten slut. Kan <laughs> jag ska lyfta upp de där kropparna och <laughs> jag på maten. <laughs> du får sova en natt till. <laughs> här är det. <laughs> då har vi alltså fyra. Säg nåt oss. Här. Ja. Fri. Nej. Men var det, det var ju två kroppar där. det var ju här Ja, om du inte är jättehugn Är det någon? Vi ägnar oss åt oljuslogistik Kan vi liksom <skratt> <skratt> <skratt> visa vi oss till vad den här kan komma ifrån Låt oss liksom sätta upp det på här på väggen och ha det med oss <skratt> till kvällen Prismaterial <skratt> kommer ja, hård ja, i bakhuvudet Men kan vi säga så så att den, här här så så så så den klar, kommer förmodligen <skratt> den här tingesten inte ur hålet då, för då hade man ju börjat med att käka dem så där nere. Oh, mm. ja, jag tänkte också det, så, det är bra. så därifrån kommer den inte varifrån kommer den? Vad vad vad gick alltså Hur kom de hit och kom de därifrån? God vi ser. får väl gå och spåra. Mm. Ja. Kan ju här, Det kan vi inte eller så vad? Ja, precis. Hallå! Du <laughs> du <laughs> Det är en jättekonstig fågel. Ser att ta en bild? som kan i det. Ta en selfie. upp här och sen kan du spåra den. Först, ett, ett, ett litet. Va, va, va, I vilken riktning? Den har gått eh, mot kolumnerna. Och sen, men spåren slutar innan halvverksnitt. Jag har den enda som gör kopplingar med de stenpelarna med de stora munnen ovanifrån. Och så, och så och potensera flygande jättemonster tanken nog... har väl slagit de flesta av oss det... mm. Mm. Då, jag vill bara veta att det inte bara är jag, ja, jag ser ju det som totalt oloryskt så jag slapp det i men eh, den måste ju ändå komma någonstans den måste ju vara någonstans nu men det är kanske är mm. någon sån här som kanske bor i något jävla träd det kanske du har sköt på, nu är den men bor någon där nere i pelarna mm. de kommer dit. Mm. vi tittar på pelarna då. ja, vi vilken pelarna. rolig idé mm. Mm. Ja, det är en grej, Jolanda. Eftersom det var så här pelade mun. Är det bara en massa pelare som, som här, står upp mot himlen? The hundred columns. Hade du en twelfth? Ja, det då. Jag har räknat. Ni åt, yeah. Det är en stor, på en upphöjd stenplattform. Eh, dekorerad med sten, dödskalla och eh, riktiga dödskalla gamla. På den här upphöjda stenplattformen så står det massa kolumner. Eh, arkitektur så är det kanske någon form av Mariansk galleri från eh, början. Jag tar lite spadiska kort. Vad ja, jag pekar på tar du. Jag har också fan. teologi och kult. Och kult kul tar jag med lite mer. Jag har inte oh, teologi, teologi men har... Båda ni i alla fall då säger att det här är på golvet är det inristat scener från eh, majansk eh, folklor. Mm. Eh, krigare inristade på eh, sidorna av pelarna. Life size. Jo, mm -hmm. det. det också teologi. Eh, det konstigt. Nu ser sådana här mot skydd. massa sådana här skyddsritual-grejer eh, eh, inristade också. Eh, och... Också. Eh, In från... Eh, Kolumnerna så skjuter ut beams, alltså små... Småla. Nej. balkar. Äh... Belker. Yeah, balker ja. Och på dem ligger det huvuden, massor, massor, massor av huvuden. Gamla och eh, ni ser några nya också, som ruttnar i solen. Jag tar upp fotot på Dom, äh, Dominguez och his kru. Själjer ja, ni några av Ja, det gör du. hej gang! <laughs> Domingos är i skolan Now how did they get there? <laughs> how about we get the fuck out of here? <laughs> ja, mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. last point work. du ser även Dominges huvud där. Det betyder att inte är Domingos som ligger ner i gropen. Du mm. mm. vet att de var tio stycken. Mm. Många huden här. Det här är äh, fem. Okej. Okay. Kan vara två gropen mm. en gångsätt. Jag tar ju något fot också, naturligtvis. Är det någon ner också. som är helt uppäten? Mm. Mm. Både om inget så är jag tar foto. Mm. Mm. Klik, klik, klik, klik. Hur mycket är stabilitet du förlorar vi på is. det här? Mm. Jag är tvungen att säga det. Ooh, this, is, this is bad. <laughs> this is really bad. Boys and girls. Happy, happy little clouds. <laughs> <laughs> find a happy place, <laughs> find a happy place. <laughs> ah, lust, ser jag alltså. Lukta på en nej det är en piller Nej, inget stabilt på det här. Det är inte så att det är chockad. är det Vi har sett mycket värre saker. Men du håller fram det mostav, vän, och säger att den är fussad. Då! Då! because I can't do anything back <laughs> <här> det men det är inte skäck. ska mm. okay. vi med halvkropp av bitarna av den tycker jag. Och jag den bara ska... för... för det senare ja. kollar vi igång. Gjorde du det? Nej. Vem kollade den? Ja, men när vi kollade närmare Jag vi tittade på det men vi kollade inte noga. Det kan vi inte gå på tillbaka Då tar vi pyramiden. Ja. Ja. måste man gå in i pyramiden eller kan man liksom stanna lite utanför? Vi måste, vi gå in i pyramiden. Kan man gå upp den? Kan man kan bara man bara med sitta Kom det Det är bara, äh, bara lite pyramid. Långt till Det bara Det är bara 15 våningar. Elja du mm. vet att pyramider brukar snabb bara, är det vara typ lite groklamar mm. mitt i tiden. Men jag på att jag misslyckades fullständigt med Letttix tidigare idag så kan jag inte göra det. Så alltså ska föreslå att gudda järnet får fylla dit. Det går långsamt. Det räcker, det räcker ju med att bara släppa sig när man alltid anstränger sig snabbt. Alla, du behöver inte stå där. Det, det, är det, det är sant. Vi tar det snabbaste. Vi tar kanske. Inte mig. Jag håller med dig. I got stabbed. Så. <laughs> vi <So, laughs> <we> fixed you. Och fick plocka. Då går vi kolla pyramiden. Ja. Ja, vi går och kollar pyramiden. Ja, vi går och kollar pyramiden. Varför gör vi det? Spika jäkt. Nu ska vi kolla pyramiden? var För att det är bara för att det är aldrig i min drogbohag liten gruppen är så... Just nu ja, precis. Men jag håller mig lite bakom det är någonting som bor uppe på pyramiden. Mm. Så, där Men så är där en... En... Hörrni, det där Hans. det sitter någon på pyramiden? Det bor. Det bor. Jag blir lite gigantiskt fågelbo där på. Gnisslet från på en tunga. Ja, nu går vi hem. Ja, det här är en stenpyramid. arkeologi 81. Yes, det är det är nog en pyramid men du ser att mycket av det här stenarbetet har gjorts om efter att någon annan har tagit över den här platsen. Det verkar som att det gick lite fram och tillbaka. Det har liksom huggts bort och huggts in och huggts bort. Gissningsvis mellan Maya och Susol omkring 1450-1500. Eh, sen eh, har nog Shoshul haft den här Vi gissar att de har övergivit en eh, En råkning när Bagnudorna Maja språk kan du yes. eh, Här finns eh, Glyfer eh, Som berättar om en Shoshul eh, Sorcerer som byggde pyramiden På bara en dag Och en eh, tvillingpyramid På natten och sen på något sätt eh, lineade upp det med stjärnorna från sitt... vi eh, är på om det är hans näste eller hans bur så det så att, gjorde så att Gox Kumal kunde se pyramiden pyramiden är både ung och gammal detta Glyfen det står ingenting om var han byggde den andra pyramiden? nej teologi säger ungefär samma sak det är en mix av Maja och sol. Eh, ikonografi över pyramiden Frågan är om de menar att han han <klar> den här pyramiden på ett andligt plan. Eller om den dyker upp på natten kanske. Om man har lust att finna sig på den här platsen på natten. Men det har vi inte. Nej man så att Gok som allt skulle liksom hitta hit och kunna mumsar. Om nom kan ska se. Vi talar om om <klar> <klar> <klar> <klar> <klar> Mm -hmm. yes. Men hur, hur är det med de här Maya pyramiderna? Är det liksom bara en, liksom en strävan mot uppåt? Eller är det så, så att det används även innan mätet i dem? Eh, traditionellt sett så har de väl använts som eh, stjärnskådning mm. och för eh, så Vitplats, Vitplats och observatorium och ibland även gravplats. Men det finns... eh, Ja. Det finns en del öppningar in på något sätt. Jo, det går en trappa upp eh, mot toppen. Det hjälper mig inte att så en trappa precis leder precis till beskott. <laughs> jag tror jag alla ett kort på inristningarna. och men då finns ingen rulltrappar. Oh, de är så <laughs> moderna. Och det finns eh, längst upp ser ni någon form av dörr. Och eh, lite under toppen så ser ni eh, slits. Alltså det är skor Skor eller ska ringor, skottluggar springor Skottluggar typ springor. Mm. Eh, Nära toppen På den norra västra och södra sidan Vi ser då sidan som inte vet om yggen direkt mm. Nej eh, alltså det några... Östra sidan har inte ja. Ja. Men vi traskar väl upp Användandes av östra sidan <coughs> ja. Ja. ja Där det inte finns potential skottluggar mm. <laughs> because, reasons. because reasons det är ju jättespännande because we're all gonna die ja. visst det är jättespännande jag är så glad att jag är med på den här expeditionen mm. mm. har vi en annan skär? nej Precis. <laughs> kan vi flygbomba det här stället? <laughs> ja, vi har ju flygplan mm. vi, fyller med vi fick ju använda det hur vi ville <laughs> Vi släpper ner mitten telefon nu. Mm. Mm. Kom, har Kom för ni är tombo med nu? Kan vi kratse? ni går upp för trappan. Mm. Östra sidan, han nu uppåt. Upp. Jag går väldigt långt bak i ledet. Yes. Den som inte är, den har slits. Mm. Ja, okej. Nu vi går det trouble. <laughs> eh, ja, mm. sense all the trouble. <laughs> Dörren verkar vara. det är med en öppning i en doorway på den västra sidan. Så går ni upp östra så är det säkert ni hittar någon. Får ni gå ut? Det kan vi kanske göra. Nej, det kan vi göra. Ni kommer upp! Ja! Ja, och så inget prompter där. Det är problem, fem Och djungeln är nästan som att se över pyramiden. Den är inte så jättehög hög. Den är 5-6 våningar. Jag tror att på sängslaget. jag tror att den är femma. Där. Lite lörd känns ingenting. Ja. Jag, herre, jag, jag, jag tittar mest också. Ja. Det verkar lugnt. Inga åmar från djungeln som är strax ovanför er. Men nu, nu när vi står här uppe. För det, det pratade ju om att stjärnorna skulle liksom eh, guida. och <här> det är det mitt på dagen naturligtvis. Men, men eh, som jag har väl igår... Eh, Alltså ser jag liksom något naturligt att ja, men om jag tittar på detta hållet så borde det vara där ja, man kan säga att du får inte riktigt ihop riktningen Nej. det finns liksom ingenting här uppe den här kammaren verkar tillsluten det finns inget tak, eller det finns tak. det är öppet upp och, och inga fönster utan det är bara den här doorway till väst gå in. Har vi något att lysa men det måste vara mörkt där inne Ja vi ficklant. Ja, ficklant har ficklan på Det var Jag Mm. Ja, gå först ni då. Ja, precis. Jag har ingen flyttlampa. Vi <hör> kommer in västerifrån. Det det, Vi har en karta till här. Vi kommer in västerifrån. Go west. Light is Go west. Jaha. Ja, det första ni ser i alla fall. Det är en stor stenaltar. Och en stor mm. röd sten, eh, disk, eller cirkel, på golvet. Granit mm. vid altarens bas. Inte under altaret utan på altaret. Granitsten? Ja, någon precis. Röd som är färgad röd eller röd som är naturligt röd? Ja. Eller röd som är från yttrymden röd, ja precis. Röd som först är, det, ska jag. Det är det, det är röd? Altaret först. Ja, eh, det är. Eh, föreställa en man i krigarmundering som står på sina händer och knän och grimaserar av smärta och det är en, någon form av skål på hans rygg det är en del av den är så att säga uthuggen det är inte någon lösa skål Victor <coughs> uh, Lars och service och teologi Det var, det var vi ny. Det här är någon inventerad form av en annan figur Chakmul som det heter In which a reclining figure holds a bowl tray on its belly okay. mm. Det finns fläckar på den här statyn Men det är konstruerat det är så det inte en sån som de vänt upp och ner Det är väl konstruerat Fläcka på statyn, som blodfläcka Ja, skulle kunna vara Gammalt Undersöker Inget nytt färst Nej Smakar som blod Tastes like history Trevligt Evidens collection och forensics Ja, det här har nog använts För att offra eller Tömma folk på blod på något vis och mm. det finns eh, Uthuggna Spår i golvet eh, För att fånga upp eh, blod Som sker. Eh, över eh, Och sen Den röda disken då Ni med teologi Det här är eh, avbildar nog inte Solen eller månen Men det är någon form av ord med vågiga linjer Som ger från sig ljus Inte helt olikt solen Ja det är nej, nej, tror inte. Du också är där och snokar. En fin söm löper längs mitten av den här disken. Skulle kunna vara att den kan falla. Låtsmitt. <laughs> jo, det är det. här Nej, andra är då här på något sätt låst <coughs> eller barrikaderat <coughs> ja, då... från andra sidan. Men det kan finnas någon låsmekanism. På den här sidan också Eftersom eh, folk brukar vilja komma ut och in Så det är något I det här rummet ska jag också Det fanns en dörr eh, I den östra delen av rummet En, eh, en doorway som ni ser Har en trappa neråt Man går neråt i pirmier mm. Okej, okay, let's die Fy hmm. <laughs> Jag började först eh, kolla som Någon sorts mekanism här, i, i det här rummet För, En låsmekanism mekanism till den runda där eller? Ja mm. Eh, eh alltså det som att hålen i golvet under altanen rätt är ihopkopplade eh, på något vis med disken och eh, vi undersöker närmare och kan bli lite knackning och så vidare också så, så det här hålen leder till tunnlar under golvet. Mot... Jaha, man fyller det med blockat blod, blod. blod eller mm. eller vätska mm. över kanske. Mm. Det är pinka. <laughs> Gör du det så ska jag gå ut och stå. Ja. Ja, vi kvinnor är feldesignade eller sånt. Framförallt så kanske vi upprör någon. En fan är det en sån kling. Pyramiden. Kommer munnen? Monen? Mm. Och då tog han på klart. oss med sina monar. Det var du tog med din locksmith. Mm. Och du håller med med din craft. Det är nog ja, håller med med min locksmith. Men mot Inte i Vi är död Varför är det. vi uh, ja, yeah. hela tiden så surva på säkerdöd. Jag är inte så Vi är inte det, men vi är mot till. Kan <hållt> Jag vet inte vad. Kan, kan vi, vi fortsätta mata något <hållt> lite? Åh, <hållt> <hållt> i <vi smalades> tre. Och <hållt> ett annat land. <hållt> ja, det det är så. Ja, jag jag vet inte det var ner här. han sprutar ifrån. Eh, nej, det är inte säkert att du faktiskt. Nej, okej. Okay. Det har du inte varit en story att berätta, va. Då eh, går vi ner och sen så Spänger springer jag, jag skrikandes därifrån med rastdörr. Ja. Bra. Lisa Meklan, jag är glad för att gå en del av det. Vi ja. går ner för tappan allihop. Ja, jag och går gå sist. <laughs> det är också jag. Jag lyser i alla fall så ja, alla jag går kissa med Jag Service börjar bli lite eh, Dragen nu mm. Men det är bara Check för traps in the stairs <laughs> Skicka service för <var> fan Han har kraft så han kan ha traps Han kommer ju helt lealös so. Han kommer ju bara stiga över oh, Sen <skratt> kommer vi bara Äkta drunken fistar också Bara ragglar i trappan Då går det så bara <snurl> <snurl> <slurl> No training master Eh, ni går ner för trappan Ja, det vetande Ja, ner, ner, ner, ner Tills ni tror att nu är vi nog någonstans vid, I botten möter kanske Det har gått en stund Basen. Eh, och, Alltså pyramider var inte så högt i början Nej Det går inte långt. Men ni misstänker att ni är nog nere på botten nu eh, vi I alla fall så slutar trappan i en korridor Brysgland. Ja, har vi kommit hit så får vi <laughs> Fortsätta framåt V lyser och tittar efter, konstiga saker hela tiden. Mm. Simple search. Det ja. kan alla göra. Mm. Det behöver inte ens. Du ehm. slå. Nej. Nej. Det är eh, korridoren Golvet har en, en, mitt i golvet går det en sön, kan man säga. Wide seam Fyra inches bred ungefär. Längs mitten av golvet. Och ett antal eh, längs. Eh, ja Ungefär som om golvet var gjort av två rader av eh, stenplattor som eh, suspended without mortar. Aha. Trampar på, ja antingen så eller, eller så, trampar på fel så går det helvete. Vad gör vi? Gör vi? Kan, man, kan man se någon skor? Nej. Här är det Hi, man... Här hade nog inte varit någon på länge. Okej. Okay. Det är lite okay. det vara nål i te. i Okej. Inte inte inte i mitten. inte gå inte fel stället. inte inte inte inte inte vad hittar vi på då. Hur ska vi veta om vi ska gå. inte inte <gönt> det nej, Din, det var inte nåväl. har menar så jag menar man kan man kan ju kasta det och så är nej, nej, nej. Nej, men så. jag jag tar tag i låt helt enkelt så och sen så nej på första plattan ja hur trampar du med på på koden eller på så här? Jag håller han liksom där så här för det på riket Men ja plattan verkar ja. När du stampar på den vill jag rotera inåt. Rotera inåt? Mm. Försvinna alltså. Och mot så. mitten. Eller så. Så här, Så. Ja. Den vrider på sin egen axel alltså. Ja. Aha. Så. Eller? Eller att den... Mm. Ja så alltså. Ja, så. Ja den är... Swingcraft är... säger det att de är förmodligen roterar runt en axel och om man går i mitten så tippar de ja. inåt. Om så den? man trampar mm. mitt på plattan så är den stabil. Mm, ja, eller slicka väggen, Så att den är sån alltså? Ja, eller där. den är där, mer där. Mer där, mm. okej. Okay. Så om man... Så, alltså, mm. just det. Så då, då Men det går här var ju trevligt. Det kommer bli jättelätt så... att springa härifrån. Ja, ja. Det då kan du hålla dig igång. Om du går längs här då. <laughs> det brukar ju gå så jättebra när du jag, jag, jag kan yes. ju inte ens gå på en väg I, i regnet Hur många korridorer och hur många placer och så här är och hur många slag är Men eh, om man nu gör som så här då mm. Att man tar och, och Petar ner den där Och tittar ner mm. man gör det. Och lyser med ficklampan blir man uppäten? Titta <lfahrer> långt tillbaka, det ja, jag bara, fråga. Det är bara en fråga spela. så spelar sig. Det är för dig okänt. <MX> det är för dig okänt. <ung> jag, jag gör det. Jag, jag petar ner den där plattan liksom och lyser med ficklampan. Du blir uppätet. <mål, roku> <ESCO> mål, mål, uh, där nere ser du gula ben och spikes. certain death. Troublesse. death. <-zer> Yes. Alltså, om, kan man lysa lite längre fram så där? Hur, hur långt är så långt det här? Så långt du kan se i hela korridoren Den var jättelång Nej, eh, den går Kanske en 20 meter fram Och slutar i en doorway Så det ser att vara två I en varje håll mitt i på då. Hur långt är den ner till botten? Botten? Alltså från upp ner och ner till golvet Hur långt är det? Eh, det är inte så långt Tanken är nog att man ska pressas ner mot den där om du är mellan dem så kommer båda trycka ner dig. Så det får du... En ja, den så. Den roterar runt hela sig så att du ja. får den tyngden. Ja. Så crosskador och sen pressas ner mot spikes. Men ja, om man hittar liksom träplank ja. som man lägger ja. över. Ja, hela, så... ja, det tänkte jag också. Men när fan blev det här Dungeons and Dragons helt plötsligt? 10 feet pole? Ja, <laughs> ska ni ut och leta planker alltså, Vad händer <laughs> Hur, Nej, hur tätt ut sitt sitter spik -film? Ja, precis. Då, det var väldigt så tätt. tätt. Okay. Ja. Jag tänkte alltså så liket kryper mellan dem och sånt men det gick inte. Uh. Ja. Men är det det viktigaste just nu att ta sig för det verkar inte ha varit någon här? Nej, för det, det i min professionella bedömning vad hittar vi på andra sidan där? Är det en gravkammare det kan vara. Alltså då, då är det säkert den här magiken som ligger här, Det står det. Mm. Så, och som, som mm. vi säkert ska ha i el. Dynamit och målat. Du vet också att om, om man kan sticka väggen så bör man klara, ta sig fram skor. Men så länge. Ja, det är det nya fäller lite längre? Är det säkert. Eller så räknar de med att det alla går in här. Alltså brukar de ha många fäller eller räcker det med igen? Det är tjet typ istället ja, allmänt generellt sett. Men hur kom vi till Big Four då då? Var jag, jag, jag, jag. Och det nisse? Bara inte min. Tack vare att det var det väl enfaldat gång på minstonen. Ja. ja. ja. Så det var en massa olika varianter. Du förgiftade alltså, nivå på handtag och, och, och siderna och. Det här är Kommer vad vi ska Det så här. <that> <that> Ja, men, vad var här kan vi inte stå hela natten. Så vi tar oss så det fram det vi, ja, så håller vi oss längs vägen så kan vi bara kolla in i nästa rum och se ifall det är en chokot där. Alla behöver inte gå. Jag Nej. vägrar gå. Jag på. på den här sidan utav den här fasaden. Men jag är ganska nyfiken på vad som finns på andra sidan dörren. Det är men difficulty 2 3 för dig för du är lite dagen. <laughs> Athletics. Mm. Men då spänder jag två mm. Nej, jag Så tar ta över jag följer med honom för att det inte ska vara helt, helt Jag står där. Jag väntar då. Jag väntar. Jag... Vad heter det nu? Jag har ett rep i min ryggsäck. Det har jag med. Jag har också rep. Som inte det på något sätt. Det är bara varit i fem meter. Jag har två pengar till så jag kan ta tillbaka. Femton då. Ja, men jag har två pengar kvar. Ja, det kan vara bra. Jag slår sju Ja, inga problem Jag ställer mig och röker Ja, nu Ställer mig bredvid dig och passivröker <laughs> Vad är det för gas som släpper ut? Med ett moln bredvid alltså Giftgas? Jag vet att det är bara att söka på det Fysket Fysket Fysket utlösen av andra välja lägger in sprängde systemet ser laserstolar som går in vid den väggen alltså. <håh>! oh! <här> <här> Det nåväl väldigt nåväl nåväl nåväl nåväl här nåväl nåväl nåväl nåväl nåväl än vad vi trodde och sen när vi kommer in i nästa rum, då går väggarna ihop så. såhär. Hon ja. <går> dör dörr som åker in. Precis. Så det kom, kommer ett ljussystem, tror jag. Dun, dun, dun, dun. <skratt> Vilken bägg du vill sticka? Höger eller vänster? Vänster. Vänster. Då tar vi av den höger upp. Ja, ja split the party. Nej, men, men de har är en rätt nära, han var. Vi tar på vardagen. Men om ni går, går mitt emot varandra hela tiden så här de håller hon från det målet, så är det jättebred, eller? Hur går Den är bred nog för två går i alla fall. Jo, men jag menar, om de börjar ramla så kan de ju bara hålla i varandra så. Eller ska de stå då? där? <laughs> ja, vi kommer att hämta er nästa vecka. Mm. Två halv meter bred. Ja, då ramlar de mot varandra så kan de ju stå så. Och oh, oh, gå. Jag ja, man skulle kunna stå nästan två på varje stenblock. Om man nu ville gå på hela stämdoket. Men det vill du vi inte. Nej. Ehm, ja, då går ni och ni har klart slag om våra två. Eller? Ni mm. slickar väggarna. Ehm, mitt i kronaren så är det ju då två gånger En I åt inåt vänster. Mm -hmm. Du som eh, skickar den vänstra väggen kommer då till den vänstra gången. Var det black? På vilken sida? Ja, den black skydd. Du tar också, vänta. Du är strax bakom, service. Mm. Ehm, och där är en, en gång. Som du ser Det är den Ganska 40 meter in Otsatt sidan ser ut att gå lite längre in Och där kommer du runt hörnet På högra sidan Titta in det är någon uh, gång in där uh, Du hör någon som Snifta där inne Jag viskar till andra. Jag hör någon som Snifta Det lyser som liksom fick Jag skjuter direkt Det <här> <här> du är inte, du är bara Jag bara <här> liksom, Jag bara Jag bara Jag bara Jag bara Jag bara Jag bara Jag bara Jag tycker takar Den här gången Är det fortfarande De stenplattorna Som vikar där Utan nej Verkar gången vara solid Gången verkar vara solid Den Men då Men korridorn fortsätter framåt Ja Och det verkar vara lite Vippplatta också Den ja Korridorn fortsätter Där är no. det är fortsatt Manlig och österrekt Finlig och österrekt Kan du inte avgöra det Manlig skulle bli så Mm. Till var för det är ju så mycket. Jag Kikar du in så ser du att det verkar vara. Ja. Nej, det är en tysk. Det har man nej. <här> är det slutar vara galler. Så det är som celler. Ett fängelse. En celler, mm. <här> Det är sällan du lyckas med Vi in lite högt Det är ju någon som har råkat gå in och bli. Uh, du Kikarin får framåt se ifrån det ser, är alkoder som någon har gjort uh, fängelseceller av, små celler Ser metallen nyare ut än resten av konstruktionen? Nej, det här är gammalt uh, Till höger har du någon tom alkohol uh, Till vänster har du någonting som ser ut som en uh, stak A lever uh, mm -hmm. hey. uh, Och, och vad framför dig i en oh, ser du... <laughs> En kompis? Ett spöke, tror du? Vad ah, Varför tror du det? Att han... Uh, uh, vaguely a light flickering, in and out, mm. like a stuttering film image. That's normal! Nope. <laughs> <laughs> I've seen that before. Uh, stability loss 4, du får slå test. Supernatural. Uh, sorry, jag ska slå för en 4-point stability test, eller? Ja, du förlorar fyra och misslyckas och det är fyra som får lyckas Som uh, jag lägger tre så, så, lägger så, det tre, så lyckas det automatiskt så. Ja visst det är. Uh, så. Och så har du som En, alkov, en alkov där med galler ja. En rakt framför jag... honom är också en alkov med galler Där, där Med så. någon får av våldnad i Är äh, det som Ja, och där hade han en alkov som inte var galler Och där sitter en spär äh, Sätt in i huvudet och säg Hallå älskare. Mm -hmm. Hallå herr spöke. Den är den är ska det <tryck> vara uh, <hras> för ett spöke nästan slut där. Jaha. Nej, tog som så spöket. nu kom du några spöken för varå. Eh. Ser det? Nej, albas. Vad du? spöket då ser ut som att det är liksom någon modern typ. Nej, det här ser du det här är någon inte visste bättre, någon conquistador typ. Han är ju klädd i Gamla kläder och ja, snyfta. Han har ett långt skägg. Ola. Någonstans ditt 40 år gammalt skulle han kunna snubbla. Han tittar upp och pratar, kan du spanska? Uh, nej, italienska. Hallå! <här> <Hello. här> Tala, sakta <här> och högt. Är du med, Servis? Jag står ju ute. Då borde Vi du också stå, stå, stå, stå, stå här är... ungefär. Det gick ju längs vänsterkanten Jag, och, jag gick ju längs höger gick till er, Jag gestikulerar till er Ja, ja det går ditt Ja, det, det ja, då får du gå upp. Ta ta dig över en athletics Som är svårare Om du ska byta sida så att säga Hoppa över till andra sidan Ja, men det var det, var det Alltså, den, den fortsätter Det var så, så som jag uppfattade att du berättade att det var stabilt Nej ja. nej det, det är inte stabilt på något sätt. är det, alltså, det, det är också. Ja, men fattar det jag också är det Då mm. får ni ja, gå ja, tillbaka ja. och byta ja. sida och gå tillbaka igen då. Ja. Ja, då gör vi det. Och vi står och vad gör, ni? Då? Ja, då. Vad gör Har vi ni? Gör kör Gör Vi gör nu något här borta? Det blir det nu sen bara öka ännu mer. och titta in i glöden. Det... bara. I sig. <laughs> det var någon som sniffade där bakåt. Vi ska göra. Nej. På sidan Vad håller det för något? Nej nej Det Här är Mm. vad säger de? jag står kvar Där det. Ability? Ja. Är jag kommer. <laughs> <laughs> ja. Mm. Jag kom efter, så jag får väl också slå en då. Ja, är inte riktigt uh, fysiskt uh, möjligt fyra. Ja, det klarar. Okay, har it saying? <laughs> Han, uh... Vad? Vad? Vad? Vad? Vad? Det är så Jag kunde tydligen tysk, och nej. Nej, du har <uyor> bara hört och Du är ingen riktig spajova, säger Nej. Han är knappt en nyktig människa. Jag, eh, jag fattar att det här är en konkurrentador. Och att det här är... Jag bara hallucinerar. Nu eh, eh, har ju din eh, arkeologi... Ja. Alltså, att du, Han är klädd som en 1500-talsspanier. Och var, då bodde jag... Eh, jag har spänns. Jag är spänns. Jag är spänns. <laughs> <laughs> <laughs> I don't know what you expect. <laughs> oh, <no. laughs> I wasn't expecting it, I was not saying that. I don't know what you och de mm. låg ju i färd med engelsmännen och hela farskitten. Nej, nej, jag är inte spa äh, spanjor. Äh, jag är en allierad Men är från. Och... Äh, nej, ingen från Jevern. Fantmen, vad är på allt? Det är missionärer, ja. säg det. Han, <laughs> han är, <laughs> han är, han är wild-eyed och stilig. Nu, Så, vad, vad gör du där? Ja. But they are. It is not that I yeah. am. Uh, they touch, but are far apart. Sky uh, here always night and filled with some enormous and strange orb. You know where I am. <laughs> <laughs> My men all gone. Um, they are the lucky ones. off to heaven now through ugly means. I never be free from this place. Never. There does not seem to end be any way to go back to Terra Firma from here. I think even the Xosula stuck here. The God is real. But it's not God, I think, for it hungers for flesh and petty attentions and flattery in a way that nothing divine should hunger. Yes, I think it is petty. Sen vennas upp mot taket och skriker. Do you hear me? You damnable monster! You are a wealth! If I am very lucky, they will kill you soon. Fader han ut helt. Nah, that's weird. Översett av. Fan, Orb. orb. Orb. Orb. Orb. Orb. Ska vi da oss baken? Ska vi dra i snart? Bagn <laughs> toffsen! Bagn oh, toffsen! <laughs> och där tror jag vi får mm. Ska vi dra i spaket som flickan sa? Jaha. Ja! Vi pillar lite på spaket. Vad går du dåligt på spaket? Vad går du dåligt på spaket? <laughs> Om vi ska en vi dra en i spaket kan det väl lite förvåna oss <laughs> att vi får gå <laughs> ut? Ja vi stod ju där och vi hör ju bara någon prata men vi förstår inte vad de säger. sen alltså, någon skriker plötsligt. Ja. Mm. Mm. Ha, då är det så att den pyramiden är här. Fast ja, inte det, är, här. Det, är, det är samma pyramid, fast på natten så är, har de blivit något annat. Ja, eller så är det två pyramider, fast. På de samma existerar på samma ställe, fast på olika, olika ställen. Ja. Ja, olika samma plan på olika ställen samtidigt. Ja. Eller någonting sånt, kanske. Samtidigt har vi två olika par. Det låter låtit väldigt logiskt. <laughs> ja, Mycket logiskt, fast fullständigt. Nu, jag känner att jag hänger med nu, nu, precis. Nu körde den inbott hela mig. Och... Så finns det ingen det pyramid. There is no spoon. There is no pyramid.